Розділ третій. Роланд приймає ліки. Один. Зараз Джек Морт упевнений у присутності стрільця. Якби на його місці була інша людина, Едді Дін, наприклад, чи Одетта Волкер, Роланд би поговорив із цим чоловіком, хоча б для того, щоб заспокоїти, притишити природну паніку і збентеження від того, що особистість раптом грубо посунули на пасажирське сидіння тіла, яким вона керувала все своє життя. Та оскільки Морт виявився чудовиськом, до якого навіть Детті Волкер було далеко, Стрілець не намагався щось пояснити чи заговорити. Він чув, як той шумно репетує «Хто ти? Що зі мною?» Але ігнорував ці протести. Стрілець зосередився на тому, щоб виконати список власних потреб, без жодних докорів сумління використовуючи свідомість Джека Морта. Гучні протести переросли в пронизливі крики жаху. Стрілеці далі зберігав спокій, не звертаючи на них уваги. Залишатися в тому гадючому гнізді, яким була свідомість цього чоловіка, можна було один-єдиним способом. Розглядати його як поєднання атласу та енциклопедії. Не більше. Морт володів усією інформацією, якої потребував Роланд. Його план був грубим, але часто виявлялося, що грубий план кращий за бездоганний. Коли йшлося про планування дій, то в усьому світі Годі було знайти менш схожі створіння, ніж Роланд і Джек Морт. У грубому плані завжди лишалося місце для імпровізації, а імпровізація завжди була одним із улюблених коників Роланда. 2. Разом із ним у ліфт сів гладкий чоловік, очі якого були прикриті лінзами так само, як і в голомозого, що п'ять хвилин тому заструмив був голову до мортового кабінету. Схоже, що в світі Едді такі лінзи, що в морці клопедії називалися окулярами, носило багато людей. Товстун глянув на портфель у руці чоловіка, якого вважав Джеком мортом, і перевів погляд на самого морта. До форма на збирайтесь, Джеку. Стрілець не відповів. «Якщо ви гадаєте, що зможете відговорити його від соборенди, то скажу вам, що це гайня часу», сказав Гладун і моргнув від несподіванки, бо його колега швидко відступив на крок назад. Двері малого короба зачинилися, і зненацька все почало кудись провалюватися. Незважаючи на репетування Морта, Роланд дочепився в його свідомість і зрозумів, що все гаразд. Падіння було контрольованим. «Вибачте, якщо я втручаюся не в свої справи», сказав Товстун. «Цей теж його боїться», – подумав Стрілець. «Ось що я думаю, ви впоралися з тим придурком краще, ніж будь-хто в цій фірмі!» Стрілець мовчав. Все, чого йому хотілося на мить, якомога швидше вийти з падучої труни. «Я і всім так кажу», – захоплено продовжував Товстун. «Тільки вчора я вбідав з Глорією з третього поверха». Тому... Голова Джека Морта повернулася. З-за окулярів із золотою оправою, які носив Джек, просто в обличчя Товстунові подивилися очі іншого відтінку блакиті. Такими Джекові очі ніколи не були. «Стулий писок», – безбарвним голосом сказав стрілець. Товстун і швидко відступив на два кроки назад. Його відвислі жирні сідниці хляпнули об стінку маленької рухомої труни із обшивкою під дерево, який неждано негадано спинився. Двері відчинилися, і стрілець, вдягнений у тіло Джека Морта, наче в костюм, який щільно прилягає до шкіри, вийшов, не озираючись назад. Не відпускаючи кнопку відчинення дверей, Товстун чекав у ліфті, поки Морт не зник з поля зору. «У нього завжди вальти тасувалися», – подумав Товстун. Але це вже серйозно? Раптом це нервовий зрив». Думка про Джека Морта, надійно схованого за стінами якого небудь санаторію, здалася товстунові дуже втішною. Стрілець би не здивувався. 3. Десь між приміщенням, у якому гулко відлунювали кроки, в Мордциклопедії воно називалося Вестибюлем. Тобто, місцем входу і виходу з офісів, яких у цій вежі що сягала небес, було повно. І яскраво освітленою вулицею морциклопедія називала її одночасно шостою і всеамериканською авеню. Чоловік, котрий був містилищем для Роланда, перестав репетувати». Але морт не сконав від переляку. Глибинне внутрішнє чуття, яке дорівнювало знанню, підказало стрільцеві, що якби морт помер, то їхні обидва були б навіки вигнані з тіла в той вакуум можливого, що лежав за межами всіх фізичних світів. Не помер лише з непритомнів. Замлів від надміру жаху і дивовижі, так само, як знепритомнів Роланд, коли вперше опинився у свідомості Морта і дізнався про її темні секрети та схрещення доль, надто грандіозне, аби бути простим збігом обставин. Стрілець був радий, що Морт відключився. Поки непритомний стан цього чоловіка ніяк не заважав видобувати потрібну інформацію з його знань і спогадів, а він не заважав, Роланда тішило, що Морт не втручається у справи. Жовті машини виявилися громадськими каретами, які тут називалися таксівками, кебами чи тачками. Візники, як він дізнався з морциклопедії, належали до двох племен – мексикашок і чурок. Щоб зупинити такий екіпаж, потрібно було підняти руку, як у школі. Роланд так і зробив, але коли кілька порожніх, якщо не рахувати водія, таксівок проминуло його не зупинившись, він звернув увагу на те, що на них є таблички «не працюю». Слова були написані великими літерами, тож мортова допомога стрільцеві не знадобилася. Трохи почекавши, він знову підняв руку. Цього разу таксівка зупинилася. Стрілець заліз на задні сидіння. Вніс йому вдарив запах застарілого тютюну, застарілого поту, застарілих парфумів. Пахло так само, як і в тих диліжанцах, що їздили в його світі. «Куди прямуємо, друже?» – спитав водій. Роланд гадки не мав, з якого він племені, мексикашок чи чурок, і питати не збирався. В цьому світі таке питання прозвучало б неввічливо. «Точно не знаю», – відповів Роланд. «Це тобі не сеанс групової психотерапії, друже. Час – це гроші». «Скажи, щоб він опустив прапорець», – порадила йому морциклопедія. «Опусти прапорець», – сказав Роланд. «Гаймо час», – відповів водій. «Скажи йому, що даси п'ять баксів на чай», – підказала Морциклопедія. «Я дам тобі п'ять баксів на чай», – сказав Роланд. «Спершу покажи», – відповів таксист. «За так з тобою й говорити ніхто не схоче». «Спитай його, що він хоче, їхати за гроші чи піти в сраку?» Миттю відреагувала Морциклопедія. «Ти хочеш грошей чи піти в сраку?» Холодним, мертвим голосом промовив Роланд. Окинувши його боязким поглядом у дзеркало заднього огляду, таксист більше не промовив ні слова. Цього разу Роланд прискіпливіше оглянув містилище знань Джека Морта. Усі 15 секунд, поки пасажир сидів, понуривши голову і притиснувши ліву руку до чола, наче герой реклами ліків проти головного болю, таксист кидав швидкі погляди вгору, в дзеркало. Шофер уже вирішив було, що накаже чувакові забиратися геть, інакше він викличе копа, але тут пасажир підвів погляди і сказав. «Відвезіть мене на рік 7-ї авеню із 49-ї вулиці. Плачу 10 доларів понад лічильник, незалежно від того, з якого ви племені». «Дивак», – подумав водій. Щирий американець-протестант з Вермонту, що намагався пробитися в шоу-бізнес. «Але, може, грошики водяться». Він рушив з місця. Вважайте, що ми вже там?» – сказав він і, вливаючись у потік автомобілів, про себе додав. «І що швидше, то краще». Чотири. «Імпровізуй». Ось потрібне слово. Вийшовши із таксі, стрілець побачив білий і синім автомобіль, припаркований трохи далі, і, не звірившись зі сховищем знань, Морта прочитав напис «Поліція» як «Посія». Двоє стрільців у середині машини пили щось із паперових склянок, можливо, каву. Так, стрільці, але виглядали вони гладкими і млявими. Роланд відкрив гаманець Морта. Тільки на справжній гаманець ця штука не була схожою. Справжній гаман мав розмір кошеля і мав би вмістити всі пожитки того, хто вирушає в мандри не надто навантажуючись. І дав водієві купюру, на якій стояла цифра 20. Водій швидко поїхав геть. Справді бо, чайові були королівськими. Йому за весь день таких не заробити. Але пасажир трапився такий страшний, що таксист вирішив, що кожен цент цієї суми він заробив чесно. Стрілець подивився на вивізку над крамницею. «Зброя і спортивні товари Клеменца», – було написано на ній. «Боєприпаси, рибальські снасті, офіційні факсиміле». Роланд зрозумів не всі слова, але одного погляду на вітрину було досить, аби побачити, що Морт привів його в потрібне місце. На вітрині були розкладені наручники, лички військових рангів і зброя. Переважна гвинтівка, але пістолети також. Вони були прикріплені ланцюгами, але це не мало значення. Коли якщо він побачить потрібну йому річ, то одразу ж її впізнає. Понад хвилину Роланд радився зі свідомістю Джека Морта досить підступною, але це зараз було йому на руку. 5 Один із копів у синьо-білій машині підштовхнув другого ліктем. Хе, «А ось і нарешті серйозний покупець!» – промовив він. Його напарник розсміявся. «О, господи!» – сказав він глумливо жіночим голосом, коли чоловік у діловому костюмі й окулярах у золотій оправі закінчив вивчати товар на вітрині і зайшов до крамниці. «По-моєму, він з цойно вирісив купити голубенькі наручники. Порснувши зі сміху, перший коп захлинувся тепловатою кавою, якою набрав був повен рот. Напій бризками полодів назаду паперовий стаканчик. 6. Продавець підійшов майже одразу і спитав, чим може прислужитися. Мені цікаво, відповів чоловік у консервативному синьому костюмі. Чи є у вас папір? Він помовчав, вочевидь, глибоко замислившися, потім знову подивився продавцеві у вічі. Ну, тобто таблиця, на якій зображені патрони до револьверів. «А, ви маєте на увазі таблицю калібрів?» Покупець на мить завагався, а потім сказав. «Так, у мого брата є револьвер. Я з нього стріляв, та відтоді багато літ спливло. Але коли побачу кулі, то думаю, впізнаю їх». «Ну, це вам тільки так здається», – відповів продавець. «Але насправді розрізнити буває важко». «Якого калібру був револьвер? 22-го? 38-го? Чи, може...» «Якщо ви покажете таблицю, я розрізню», – сказав Роланд. «Хм, секундочку». Продавець із сумнівом подивився на чоловіка в синьому костюмі, потім знизав плечима. «Бля, клієнт завжди правий, навіть якщо помиляється. Звісно, якщо в нього є бабло, за так і комар не сяде. У мене є біблія стрільця, може це саме те, що вам треба?» Так. Він посміхнувся. Біблія стрільця шляхетна назва для книги. Понишпоривши трохи під прилавком, чоловік видобув звідти замусолений Том, і хоча своїм обсягом він перевершував усі книжки, які стрілець бачив у житті, продавець поводився з ним так недбало, наче це була всього лише пригорща каміння. Відкривши книгу на прилавку, він розвернув її до покупця. Гляньте но, ну, хоча, якщо минуло багато років, то це стрільба в сліпу. Вираз його обличчя став здивованим, а потім продавець посміхнувся. «Вибачте за мимовільний каламбур». Але Роланд навіть не почув. Він схилився над книжкою, уважно вивчаючи картинки, що здавалися так само реальними, як і зображені на них предмети. Дивовижні картинки, що в мордциклопедії мали назву «фотографії». Стрілець повільно гортав сторінки. «Не те, не те, ні, не те». Вже майже втративши надію, він нарешті натрапив на те, що шукав. Продавець аж злякався, побачивши, що його очі палахкотять несамовитим збудженням. «Ось!» – сказав він. «Такі, це вони!» На фотографії, яку він показував, був зображений патрон до пістолета Вінчестер 45-го калібру. Ці патрони були не такі самісінькі, як патрони стрільця, тому що їх не заряджали вручну, але навіть не дивлячись на цифри, у яких він усеодно б нічого не второпав, Роланд зрозумів, що вони підійдуть до барабана його револьверів. «Ну добре, добре, мабуть ви знайшли те, що шукали», – сказав продавець. «Але не треба кінчати в штани, друже. це ж просто кулі і все». «У вас вони є?» «А вже ж, скільки вам коробок?» «А скільки в коробці?» 50. Тепер продавець подивився на стрільця зі справжньою підозрою. Якщо хлопець зібрався купувати набої, то в нього мусить бути дозвіл на носіння зброї з фотографією та особистими даними. Немає дозволу, немає набоїв, принаймні для ручної вогнепальної зброї. Такий був закон в окрузі Мангеттен. А якщо у Кента є дозвіл, то чого це він не знає скільки патронів у стандартній коробці? «П'ятдесят». Тепер чувак дивився на продавця із роззявленим від здивування ротом. Точно схиблений. Продавець посунув трохи ліворуч, ближче до каси. І не так, щоб зовсім випадково. До свого магнума 357-го, який він тримав повністю зарядженим на пружинному затискачі під прилавком. «П'ятдесят!» Ошелешено повторив стрілець. Він сподівався на п'ять, десять, ну максимум на десяток, але це... це... «Скільки в тебе грошей?» – спитав він у морциклопедії. Морциклопедія точно не знала, але гадала, що в гаманці лежить як мінімум 60 баксів. «А скільки коштує коробка?» «Ціна може бути вищою за 60 доларів, так йому здалося. Але продавця ж, мабуть, можна переконати продати йому частину патронів із коробки, чи...» «17,50!» – відповів продавець. «Але містере...» Джек Морд був бухгалтером, тому цього разу затримки не сталося. Перерахунок і відповідь прийшли одночасно. «Три!» – сказав стрілець. «Три коробки!» Він стукнув фотографію патронів пальцем. «Сто п'ятдесят пострілів! О, самогутні боги! Та цей світ просто якась шалена скарбниця!» Продавець не поворухнувся. «У вас стільки нема!» Стрілець і не здивувався. Надто вже добре все складалося, аби бути правдою. Це сон. О, 45-й калібр до Вінчестера в мене є. Все в одному місці. Продавець зробив іще крок ліворуч, ближче до касового апарата і до револьвера. І якщо чувак чокнути, і продавцеві з хвилини на хвилину доведеться переконатися в цьому на власні очі, то він буде схибленим із велетенською діркою в пузі. У мене все в одному місці, а от чи є у вас картка, містере? Це питання. «Картка?» «Ну, дозвіл на носіння зброї з фотокарткою. Поки ви його не покажете, я не зможу продати вам набої. Якщо хочете купити патрони без дозволу, то вам треба увесь Честер». Стрілець тупо подивився на продавця. Всі ці розмови були для нього китайською грамотою, він нічого не розумів. Морциклопедія невиразно розуміла, про що йдеться, але Мортові думки були надто розпливчастими, аби їм можна було довіряти в цьому разі. У Морта ніколи в житті не було зброї. Свої брудні справи він робив іншими способами. Не відводячи погляду від обличчя клієнта, продавець знову бачком ступив ліворуч і стрілець подумав. «У нього там револьвер. Він чекає від мене неприємностей». А можливо, хоче, аби я їх створив. Йому потрібне виправдання для того, щоби пристрелити мене. Імпровізуй. Роланд згадав про стрільців, що сиділи в своєму екіпажі пофарбованому в синій і білий кольори, трохи далі від крамниці. Так, стрільці-миротворці, люди зобов'язані втримувати світ на місці, щоб він не зрушив. Але вони, принаймні на перший побіжний погляд, здавалися такими самими млявими і неспостережливими, як і всі інші мешканці цього світу гультяїв та мрійників. Просто двоє звичайних чоловіків, що розвалилися на сидіннях екіпажа і сьорбають собі каву. Та він міг і помилятися, втім заради їхнього ж добра сподівався, що його враження було правдивим. О, так, розумію. Відповів стрілець, зобразивши на обличчі Джека Морта винувату посмішку. «Вибачте, схоже, відтоді, як у мене був пістолет, минула ціла вічність. І я не помітив, як сильно зрушив змі... Тобто змінився світ». Хм, «Та нічого». Трішечки розслабившись, відповів продавець. «Може, не такий він уже й чокнутий, цей клієнт? А може, це в нього такі жарти?» «А можна подивитися он той набір для чищення?» Роланд показав на полицю за спиною продавця. А вже ж. Продавець повернувся, аби взяти товар, і в цю мить стрілець тим самим блискавичним рухом, яким діставав револьвер із кобур, витяг гаманець із внутрішньої кишені мортового піджака. Продавець стояв до нього спиною не довше чотирьох секунд, але коли він знову повернувся до морта обличчям, гаманець уже лежав на підлозі. «Просто красунчик», – із посмішкою сказав продавець. Він уже вирішив для себе, що клієнт нормальний. Чорт, він знав, як паскудно буває, коли виставиш себе придурком. Коли служив у флоті, сто разів робив це сам. А набір для чищення можна і без дозволу купувати. Свобода – це чудово, правда? Так, серйозно відповів стрілець і зробив вигляд, що роздивляється набір. Хоча одного єдиного погляду виявилося досить, аби зрозуміти – це дешева підробка в дешевій коробці». А сам тим часом обережно підсовував мортів гаманець ногою під прилавок. Замить Роланд відсунув от себе коробку, зобразивши для пристойності жаль. Боюсь, що мені це не підходить». «Ну, гаразд», – відповів продавець, раптом втративши до цього інтерес. Оскільки чоловік не був божевільним і, вочевидь, нічого купувати не збирався, їхні стосунки наблизилися до кінця. Задарма і черяк не вискочить. Щось ще?» Губи питали, а овочі виразно наказували забиратися геть. Ні, дякую. Стрілець вийшов із крамниці, не озираючись. Мортів гаманець лежав глибоко під прилавком. Роланд теж поставив горщики з медом. Сім Офіцери Карл Дилівен і Джорджо Мера розправилися з кавою і збиралися було їхати далі, коли з кремниці Клеменца, яку обидва копи вважали порохівницею, що на жаргоні поліцейських означало магазин, який торгує зброєю на законних підставах і час від часу продає її незалежним грабіжникам із доведеними повноваженнями та веде бізнес, і був навіть гуртовий, з мафією. Вийшов чоловік у синьому костюмі і підійшов до їхньої патрульної машини. Нахилившись, він глянув у вікно біля пасажирського сидіння на Омейру. Омейра очікував, що голос у нього буде як у педика. Такий, як він кривляв, говорячи про голубенькі наручники, чи інакше, але все одно гомоцький. Крім зброї, у Клеменса жваво йшла торгівля наручниками. У Манхетені ніхто не забороняв їх продавати. І більшість тих людей, що купували наручники, не були до морослими годіні. Поліцейським це не подобалося, але детеки бачили, що думка копів коли-небудь щось важила. Покупцями були гомики, трохи схильні до садомазохізму, але цей чоловік говорив зовсім не як гей. У нього був рівний, дещо безбарвний голос, чемний, але якийсь неживий. «Там Крамар забрав у мене гаманець», – повідомив він. «Хто?» Омейра миттю випростався. Шансу прижучити Джастіна Клеменца вони чекали цілих півтора року. І якби Доля посміхнулася, то, можливо, їм двом вдалося б змінити ці уніформи на значки детективів. Швидше за все, це була всього лише нездійсненна мрія. Надто вже гарною вона здавалася. Та все одно... Крамар. Коротка пауза. Продавець. Омейра і Карл Дилівен перезирнулися. Чорнявий? – спитав Диліван. – Приземкувати? Ще одна пауза. Частка секунди, не більше. Так, у нього карі очі. Під одним оком невеликий шрам. Було щось таке у цьому чоловікові. Омейра ніяк не міг утямити, що саме. Але згадав пізніше, коли предметів для роздумів було вже не так багато. І найголовніше, не треба було думати про те, що золотий значок детектива не такий вже й важливий. Бо виявилося, що навіть втриматися на роботі, і то диво дивне. Але минуло багато років по тому, і коли Омейра з двома синами пішов у Бостонський музей науки, сталася коротка мить прозріння. Там стояла машина, комп'ютер, з якою можна було зіграти в хрестики нолики. І якщо при першому ході не поставити хрестик у центральному квадраті, то машина неодмінно тебе надурювала. Та коли вона перевіряла пам'ять на предмет усіх можливих комбінацій, то наставала пауза. І батько, і хлопці були в захваті. Втім, щось зловісне в цій машині все-таки було. І тут він згадав синій костюм. Згадав тому, що у синього костюму була така сама кінчена звичка. Розмова з ним нагадувала балачку з роботом. У Дилі вона такого відчуття не було. Проте за 9 років, коли він одного вечора повів свого власного сина в кіно, синові було вже 18 років і він збирався вчитися в коледжі. Через 30 хвилин після початку сеансу диліван зірвався на ноги з криком «Це він! Він! Той чувак у синьому костюмі! Той що був укле. Хтось крикне «Ей, сядьте там, спереду!» Але марно. Дилівен, котрий важив на 70 фунтів більше норми і димів як паровоз, помре від фатального серцевого нападу раніше, ніж невдоволений вимовить друге слово. Чоловік у синьому костюмі, який наблизився до їхньої патрульної машини того дня і розповів, що в нього вкрали гаманець не був подібний до зірки того фільму, але машинна манера розмовляти у нього була та сама, як і хода, нещадима, проте граційна. Фільм, звісна річ, називався Термінатор. 8. Копи перезирнулися. Синій костюм говорив не про Клеменца, та все одно їм пощастило. Продавцем був жардяй Джоні Голден, чоловік Клеменцевої сестри. Але ж бути настільки топоголовим, аби стибрати чийсь гаманець, було б цілком у дусі того вилупка. Подумки закінчив Умейра і довелося прикрити рота долоною, щоби приховати миттєву усмішку. «Може, краще б ви розповіли, що саме сталося?» – сказав Дилівен. «Можете почати зі свого імені?» І знову відповідь чоловіка неприємно вразила Умейру. Здавалася йому якоюсь неправильною, трохи ексцентричною. У цьому місті, де часом видавалося, що 70% населення вважали буцімто піди подрочи, це по-американськи те саме, що й хай щастить. Реакція постраждалого мусила б бути приблизно такою: "Послухайте, цей сучий потрох забрав у мене гаманець. Ви збираєтесь щось робити, чи ми просто будемо стояти тут і гратися у 20 питань?" Та тут були нігті з манікюром і добротно пошитий костюм. Напевно, цей чоловік звик до роботи з різною паперовою мурою. Правду кажучи, Джорджові у мерії було байдуже. Від думки про те, що він може взяти за дупу жирдяя Джоні Голдена і використати його для тиску на Арнольда Клеменца в Омери слинка потекла. На якусь мить йому в голові аж запаморочилося, коли він уявив, що через Голдена добирається до Клеменца. А через Клеменца до однієї з тих великих шишок. Наприклад, до макаронника Балазара чи, можливо, до Джинеллі. Непогано було б. Зовсім непогано. «Мене звуть Джек Морт», – відповів чоловік. Із задньої кишені штанів Дилівен дістав блокнот. «Ваша адреса?» Та сама коротка пауза. «Як машина». Знову подумав у мейра. Мить мовчання, а потім майже чутне клацання. Південний район. паркавеню 409. Дилівен занотував. Номер соціального страхування. Після чергової нетривалої паузи Морд продиктував номер. Я хочу, аби ви розуміли, що я мушу поставити вам ці питання з метою встановлення особистості Якщо продавець справді взяв ваш лопатник, то буде добре, якщо я зможу повідомити, що ви мені дещо розповіли перед тим, як я отримую його в своє розпорядження Ви ж розумієте, про що я? Так Тепер у голосі чоловіка вчувалася нотка роздратування Це якось трохи заспокоїло Омейру тільки не тягніть із цим більше, ніж треба, бо час спливає і... Подіям властиво траплятися. Ага, я в курсі. Подіям властиво траплятися. Погодився чоловік у синьому костюмі. Так. У вас у гаманці була яка-небудь фотографія? Пауза. Потім. Знімок, на якому моя мати стоїть перед Empire State Building. На звороті написано «Чудовий день і чудовий краєвид з любов'ю, мама». Диліван старанно занотував усе в блокноті, потім ручко його закрив. «Добре, цього мусить вистачити. Єдине, що вам ще доведеться зробити – розписатися, аби ми могли порівняти цей підпис із підписом на водійських правах, кредитних картках і тому подібному, якщо заберемо гаменець. Домовилися?» Роланд кивнув, хоча якоюсь частиною свого їства усвідомлював, що повний доступ до спогадів і знань Джека Морта про цей світ ні за що не допоможе йому відтворити Мортовий підпис, поки сам його господар непритомний». «Розкажіть, що там сталося». Я зайшов купити патрони для свого брата. У нього револьвер «Вінчестер» 45-го калібру. Той чоловік спитав, чи маю я дозвіл на носіння зброї. Я відповів, звісно, маю. Він попросив показати. Пауза. Я дістав гаманець, показав йому дозвіл. Тільки коли я розвернув гаманець, щоб показати, він, напевно, побачив там повно... Невеличка пауза. «Двадцяток». «Я податковий бухгалтер, у мене є клієнт Дорфман, який щойно добився незначного відшкодування податків після тривалого... пауза... судового процесу. Сума там невелика, всього 800 доларів, але цей Дорфман... пауза... найбільший гандон з усіх, з ким ми маємо справу... пауза... вибачте за каламбур». Прокрутивши останні кілька слів чоловіка в голові, Омера нарешті зрозумів... «Найбільший гандон з усіх, з ким ми маємо справу. Непогано». Він розсміявся. Думки про роботів і машини, що грають у хрестики-нолики, миттю вивітрилися йому з голови. Чувак справжній, нормальний, просто він засмучений і намагається це приховати, залишаючись спокійним. «Та байдуже, Дорфман хотів отримати готівку. Наполягав на готівці». «Гадаєте, жирний Джоні накинув оком на бабки вашого клієнта?» – сказав Диліван. Вони з Омейрою вилізли з патрульної машини. Хм, «Так ви називаєте чоловіка з тієї крамниці?» «О, часом ми ще гірше його називаємо», – відповів Диліван. «Та що сталося після того, як ви показали йому дозвіл, пане Морт?» Він попросив піднести його ближче, аби роздивитися. Я дав йому гаманець, але на фотографію він не дивився, а просто кинув його на підлогу. Я спитав, навіщо він це зробив, а він відповів, що це тупе питання. Потім я наказав повернути мій гаманець, я розлютився. Хм, ну я думаю. Хоча судячи з обличчя чоловіка, позбавленого будь-якого виразу, він насправді подумав. Навряд чи комусь могло б спасти на думку, що цей чоловік може розлютитися. Він розсміявся. Я почав обходити прилавок, аби забрати гаманець, а тоді він витяг револьвер. Вони прямували до крамниці, але спинилися. Вигляд у поліцейських став радше схвильованим, ніж наляканим. «Револьвер?» – запитав у мейра, аби впевнитись, чи правильно він розчув. «Він був під прилавком біля касового апарата», – сказав чоловік у синьому костюмі. Роланд згадав мить, коли він ледь не відправив початковий план псу під хвіст, щоби заволодіти револьвером продавця. Тепер він розповідав цим стрільцям, чому він так не вчинив. Йому потрібно було використати їх, а не підставити під кулі. «Думаю, револьвер був у кріпильній муфті». «У чому?» – перепитав Умейра. Цього разу настала довша пауза. Чоловік наморщив лоба. «Я не знаю, як це точно назвати. Це річ, в яку вставляється револьвер. І ніхто не може його витягти, якщо не знати, де натиснути». «Пружинний затискач!» – вигукнув Дилівен. «Бляха-муха!» Черговий обмін поглядами між напарниками. Жоден із них не хотів першим повідомляти цьому чоловікові неприємну новину про те, що жердяй Джонні, мабуть, уже вигріб усі гроші з гаманця, важко погупав своєю тушою до чорного обходу і перекинув лопатник через стіну на задньому дворі. Але револьвер на пружинному затискачі – це міняло справу. Звинуватити жердяї в пограбуванні можна, але приховування зброї – це принаймні вже щось. Можливо, не такий ідеальний варіант, як пограбування, але все одно крок уперед. «Що було потім?» – спитав у мейра. Тоді він сказав, що в мене не було гаманця. Сказав пауза. Що мені обкистили кишені, тобто обчистили кишені на вулиці, і якщо я хочу залишитися цілим і неушкодженим, то краще мені це затямити. Я згадав, що на вулиці стояла припаркована поліцейська машина і подумав, а раптом вище на місці, тому й вийшов звідти. Гаразд, сказав Ділів. «Ми з напарником зайдемо першими, швидко зайдемо. Дайте нам приблизно хвилину, одну хвилину, просто про всяк випадок, а потім заходьте. Тільки зупиніться прямо біля дверей. Зрозуміло?» «Так». «Добре, пішли брати цього козла». Копи зайшли в крамницю. Роланд почекав 30 секунд і пішов слідом за ними. Дев'ять Жердяй Джонні Голден не просто протестував. Він голосно волав. Він псих! Припхався сюди, навіть не знав, що йому треба. А коли побачив патрони у Біблії Стрільця, не знав, скільки патронів у коробці, скільки вони коштують. А вже те, що я сказав йому піднести дозвіл ближче, то це взагалі купа лайна, якої я в житті не бачив, бо в нього не було дозволу на... І тут жердяй Джонні перервав свій потік слів. «Он він! Он той придурок! Він тут! Чувак, я тебе бачу! Бачу твою морду! Наступного разу, коли ти побачиш мою, то ти, бля, пошкодуєш! Я тобі гарантую! Гарантую, бля. «Ти кажеш, що у тебе нема того чоловіка?» – спитав мейра. «То ви знаєте, що в мене немає його гаманця?» «То ти не проти, якщо ми глянемо за цією вітриною?» – втрутився Дилівен. «Просто перевіримо і все!» «Або дай вас мати в кропиву вистіла! Вітрина ж скляна, ви там бачите хоч один гаманець!» «Ні, не за тією вітриною, за цією!» Сказав Дилівен, просуваючись до каси. Його голос був ніжним, як котяче хурчання. З того місця, де він стояв, було видно кріпильну стрічку завширшки приблизно два фути, яка збігала донизу полицями вітрини. Дилівен подивився на чоловіка в синьому костюмі і той кивнув. «Так, я хочу, щоб ви, хлопці, негайно забралися звідси», – сказав жердя Джонні. Він трохи спав з лиця. «Прийдете з ордером, тоді й поговоримо, а тепер вимітайтеся звідси. Країна ж ніби у нас досі вільна, а? А ну при, припиніть!» Омейра зазирав за прилавок. «Це незаконно!» – лементував жердя Джонні. «Бля, це незаконно, Конституція... Бля, мій адвокат... Зараз же стань з того боку, інакше...» «Я ще... лише хотів ближче глянути на товар», – м'яко сказав мейра. «Бо в твоїй вітрині, бля, таке замацане скло, тому я й перехилився, правда, Карле?» «Істина, чувак», – урочисто промовив Дилівен. «А глянь, на що я знайшов». Роланд почув клацання, і зненацька в руках у стрільця в синій формі опинився револьвер велетенських розмірів. Жердяй Джонні, до якого нарешті дійшло, що він сам буде єдиною людиною в цьому приміщенні, котра заперечуватиме легенду, розказану тим копом, який забрав його магнум, аж почорнів. «У мене є дозвіл», – сказав він. «На носіння?» – спитав Диліван. «Ага. На потаємне носіння?» «Ну, цей револьвер зареєстрований?» – спитав Омейра. «Правда ж зареєстрований?» Ну, я, я, я міг забути, а ще ти міг забути, що пушка палена? То пішов ти, я дзвоню адвокату. Жердять Джонні почав було розвертатися, але дилівен ухопив його за барки. Тоді наступне питання чи є в тебе дозвіл на те, щоб ви переховувати смертельно небезпечну зброю в пристрої з пружинним затискачем? Тим самим м'яким моркотливим голосом запитав він. І це цікаве питання, бо, наскільки мені відомо, в місті Нью-Йорк таких дозволів не видають. Копи дивилися на жердяя Джонні, а жердяй Джонні гнівно зиркав на них. Тому ніхто й не помітив, як Роланд перевернув табличку на дверях, змінивши відчинено на зачинено. А можливо, ми приступимо до розв'язання цієї проблеми, якщо спершу знайдемо гаманець цього джентльмена, сказав Омейра. Сам сатана не зміг би брехати з такою геніальною переконливістю. Раптом він його просто впустив. А що я вам казав? Я нічого не знаю про гаманець цього чувака. Та він просто не сповна розуму. Роланд нахилився. Вон гаманець, показав він. Я його бачу, у нього під ногою. То була брехня, але Дилівен, котрий досі тримав жердяя Джоні за плече, відштовхнув бідолаху так швидко, що визначити стояла та нога на гаманці чи ні, тепер було годі. Мить настала слушна. Коли двоє стрільців нахилилися, щоби зазирнути під прилавок, Роланд безшумно ковзнув у тому ж напрямку. Голови обох чоловіків близько дотикалися, бо вони стояли пліч-опліч. Омейра досі тримав у правій руці револьвер, який дістав з-під прилавка. «Він там! Хай йому грець!» – збуджено вигукнув Диліван. «Я його бачу!» Аби переконатися, що чоловік, якого стрільці називали жердяєм Джонні, не викона ніяких коників, Роланд метнув на нього швидкий погляд. Але той просто стояв біля стіни. Навіть не стояв, а підпирав її, наче хотів втиснутися туди, розчинитися. Очі округлилися до великих літер О, як у ображеного. Руки безвільно звисали по боках. Він нагадував людину, що не може зрозуміти, як так, адже у гороскопі на сьогодні нічого не було сказано про небезпеку. І з цього боку проблем не буде. «Ага!» – з тріумфом відповів Умейра. Двоє чоловіків зазирнули під прилавок, опираючись на коліна, обтягнуті формою. Рука Умейра відірвалася від коліна, і він потягнувся по гаманець. «Я його бачу тут!» Роланд зробив останній крок уперед. Він приклав одну руку до правої щоки Дилівена, а другу до лівої щоки Омейри, і раптом день, який жердять Джоні Голден і так вважав гидотним, став іще гіршим. Привиду в синьому костюмі з такою силою звів до купи голови копів, що пролунав такий звук, наче зітнулися булижники, загорнуті в м'яку тканину. Поліцейські безладно повалилися на підлогу. Чоловік в окулярах із золотою оправою стояв, наставляючи на жердяя Джонні Магнум. Дуло здавалося таким великим, що в ньому запросто могла б вміститися ракета для польоту на місяць. «Ми ж не збираємося створювати проблеми, правда?» – неживим голосом спитав привид. «Ні, сер, миттю згодився жердя Джонні. «Ні за що?» «Стій там, де стоїш». «Якщо твоя срака відірветься від стіни, то ти втратиш контакти з життям, до якого ти так звик. Затямив?» «Так, сер, відповів жердяй. «А вже ж, сер. «Добре». Роланд роз'єднав двох копів. Обидва досі були живі, і це було добре. Якими б не повороткими і неспостережливими вони були, але то стрільці, люди, що намагалися допомогти незнайомцеві, який потрапив у біду». Бажання вбивати собі подібних у нього не було. Але йому вже доводилося робити це раніше. Хіба ж ні? Так. Хіба сам Алан, один із його названих братів, не помер від куль, випущених із револьверів Роланда і Кадберта? З револьверів, що після пострілів ще диміли? Не відводячи погляду від продавця, він поводив під прилавком кінчиком черевика від Гучі, що належав Джекові Морту, і намацав гаманець. Шторхонув його і той кружляючи вилетів з-під прилавка, опинившись на боці продавця. Жердяй Джонні підстрибнув і вирискнув, наче та дурепа, що побачила мишу. На якусь мить його дупа справді відірвалася від стіни, але стрілець заплющив на це очі. Він не мав жодного наміру всаджувати у цього чоловіка кулю. Краще вже було ж бурнути в нього револьвером і оглушити, як сокирою. На постріли з такого неуковирно великого револьверу, мабуть, збіглося би півкварталу. «Підніми», – наказав стрілець. «Повільно». Жердять Джоні повернувся до гоманця, беручи його, голосно пукнув. І пронизливо скрикнув. З легким здивуванням стрілець зрозумів, чоловік помилково прийняв звуки, з яким відійшли його гази за револьверний постріл і вирішив, що настав час помирати. Підводячись, жердяй Джоні від сорому сильно зашарівся. На його штанях спереду розпливалася велика пляма. «Поклади кошиль, тобто гаманець на прилавок», – жердяй Джоні виконав наказ. А тепер принеси патрони до Вінчестера 45-го калібру, і щоб твої руки ні на мить не зникали з мого поля зору. Мені треба полізти в кишеню по ключі. Роланд кивнув. Поки жердять Джоні, відмикав і відчиняв вітрину, всередині якої стояли стоси коробок із набоями, Роланд розмірковував. Дай мені чотири коробки, нарешті вирішив він. Він гадки не мав, навіщо йому стільки патронів, але спокуса просто мати їх була нездоланною. Жердяй поклав коробки на прилавок. Роланд відкрив одну з них досі, не й мучив що це не жарт не обман. Але в коробці були справжнісінькі кулі, чисті, блискучі, без поміток. Ними ніколи не стріляли, їх ніколи не перезаряджали. Він на якусь мить підніс один із набоїв до світла. Потім поклав його назад у коробку. «Тепер візьми пару цих кайданів». «Кайданів?» Стрілець звірився з морциклопедією. «Наручників». Містере, я не знаю, що вам треба. У Роби, касі...» І що я кажу. Негайно». «Господи, це ніколи не кінчиться». Подумки простогнав жердять Джонні. Відкривши інший відділ, він дістав звідти пару наручників. «Ключ?» – спитав Роланд. Жардяй Джоні виклав ключ до наручників на прилавок. Ключ тихенько цокнув. Один із непритомних копів раптом захрипів, і Джоні ледь чутно скрикнув. «Повернись», – сказав стрілець. «Ви ж не збираєтеся мене пристрелити, правда? Скажіть, що ні». «Ні», – без жодного виразу сказав Роланд. «Якщо зараз ти повернешся до мене спиною, але якщо ти цього не зробиш, пристрелю». Жардяй Джоні повернувся обличчям до стіни і голосно заридав. Звісно, чувак сказав, що не збирається його вбивати, але запах кримінальних розборів ставав надто сильним, щоби не звертати на нього уваги. А Джоні ще ж навіть вершки зняти не встиг. Його ридання перетворилися на притулмлене голосіння. «Будь ласочка, містере, заради моєї мами, не вбивайте мене, у мене стара мама, вона сліпа, вона...» Але Вона приречена мучитися, у неї син боягузи з боягузів, суворо мовив стрілець, зап'ястя разом. Скигляючи, відчуваючи, що мокрі штани липнуть до паху, жердяй Джонні виконав наказ. Сталеві браслети вмить зімкнулися на його зап'ястках й не мав жодного уявлення, як цьому приводу вдалося так швидко перемахнути через прилавок, чи його обійти, та й знати не хотів. «Стій, дивися на стінку, поки я не дозволю повернутися. Якщо повернешся до того моменту, я тебе вб'ю». Промінчик надії освітив душу Жердяя Джонні. «Може цей бандит зовсім не збирається його кінчати? Може він і не божевільний зовсім, а просто трохи прибацаний?» «Не повернуся, Богом клянусь, усіма святими клянуся, усіма Янголами, усіма Архангелами...» я клянуся, що куля проб'є твою шию на виліт, якщо ти негайно не стулиш писок», – сказав привид. І жердять Джонні затих. Йому здавалося, що обличчям до стінки він простояв цілу вічність. Насправді ж минуло всього секунд двадцять, не більше. Стрілець став навколішки, поклав револьвер продавця на підлогу, глянув, чи шмаркач поводиться чемно, потім перекотив двох копів на спини. Обидва досі були непритомні, але Роланд зрозумів, що рани не надто серйозні. Обидва стрільці дихали рівно. З вуха того, котрого звали Дилівеном, витикала тоненька цівка крові, та й по всьому. Він знову метнув блискавичний погляд на продавця, а потім розтибнув і зняв зі стрільців портупеї. Потім, скинувши синій піджак Морта, дівку кобури на себе. Зброя була не та, але все одно приємно відчувати, що вона є. Дастобіса приємно. Це краще, ніж він міг собі уявити. Два пістолети. Один для Едді, інший для Одетти. Коли і якщо Одетта буде готова до того, аби отримати зброю? Він знову надів піджак Джека Морта і впустив дві коробки набоїв у праву кишеню, ще дві у ліву. Піджак, що раніше сидів бездоганно, тепер набув потворних форм. Стрілець підняв магнум продавця, набої поклав собі в кишеню штанів, а револьвер шверганув у протилежний бік кімнати. Коли він вдарився у підлогу, жердяй Джоні аж підстрибнув, знову пискнув і випустив у штани ще трохи теплої вологи. Стрілець підвівся і наказав Жердяєві повернутися. 10. Коли Жердяй Джоні ще раз поглянув на прибатаного в синьому костюмі і окулярах із золотою оправою, у нього відвисла щелепа. На якусь мить ним володіла впевненість у тому, що чувак, який зайшов до крамниці, перетворився на привида, поки він, Джоні, стояв до нього спиною. Жердяю Джоні здалося, що в цьому чоловікові він бачить іншого, набагато реальнішого. Одного з тих легендарних лицарів пістолета, про яких, коли він був малим, часто робили кіно і телепередачі. Одного з хлопців типу Ває та Ерпа, Дока Голідає, Буча Кесіді. А тоді в очах йому прояснилося, і він зрозумів, що зробив той шаленець. Забрав у лягавих пістолети і начепив їх на себе. Взагалі-то з костюмом і краваткою ефект мусив бути кумедним, але чомусь смішно не було. Ключ до кайданів на прилавку. Коли Посемени прийдуть до тями, вони тебе звільнять. Він узяв гаманець, відкрив його і о диво поклав на скляну кришку прилавка чотири двадцятидоларові банкноти, а потім засунув гаманець у кишеню. Це за набої, сказав Роланд. «Я витягнув із твого револьвера кулі і збираюся викинути їх на вулиці. Думаю, без гаманця і з незарядженим револьвером їм важче буде звинуватити тебе у злочині». Жердяй Джонні ковтнув слину. Нечасто траплялися в його житті такі моменти, коли йому відбирало мову, але зараз був саме той випадок. «А тепер скажи мені, де найближча... пауза. Найближча аптека». І тут жардять Джонні до Петра, чи принаймні йому так здалося, в чому за ковика. А вже ж цей чувак Наркаш. Ось відповідь Не дарма він такий дивний мабуть обдовбаний по самі вуха. За рогом є одна, на 49, за півкварталу звідси. Якщо брешеш, я повернуся і всаджу тобі в голову кулю. Не брешу, закричав жардять Джонні. «Господом Богом клянуся! Всіма святими! Рідною ненькою клянуся!» Але двері вже зачинялися. Жердяй Джоні трохи постояв у повній тиші, не й мучивіри, що псих пішов. А потім швидко, як тільки міг, обійшов прилавок і попрямував до дверей. Повернувшись до них спиною, він водив руками, поки не зміг нарешті намацати і повернути замок. Ще трохи помучився і спромігся ще й клямку засунути. І тільки після цього дозволив собі сповзти на підлогу, хапаючи ротом повітря, стогнучи й клянучись перед Господом Богом і всіма його святими та янголами, що сьогодні ж удень, що й на якась із цих свиней прокинеться і звільнить його від наручників, він піде до церкви святого Антонія. Він збирався сповідатися, покаятися в гріхах і прийняти причастя. Жирдя й Голден хотів задобрити Господа Бога. Сьогодні він був надто близько від зустрічі віч-навіч, 11. Вечірнє сонце вже стояло дугою над Західним морем. Тепер вона звузилася до єдиної яскравої смужки і обпікала Йедді очі. Якщо довго дивитися на таке світло, можна отримати опік сітківки. То був один із цікавих фактів, які вивчали в школі. Фактів, котрі допомагали влаштовуватися на перспективну роботу, наприклад, барменом з частковою зайнятістю. І присвячувати весь свій час без залишку чудовому захопленню, як от пошук ширової бабок, за які його купити. Але Едді не відводив очей. Йому здавалося, що тепер не має жодного значення, отримає він опік чи ні. Благати ту відьму, що була в нього за спиною, він не став. По-перше, це б не допомогло, по-друге, благати це принизливо. Проживши життя, що неухильно котилося під уки, Седді не мав жодного бажання принижуватися в останні його хвилини. Хвилини – це все, що йому лишилося. Все, що лишилося, а потім яскрава смужка зникне і на берег вийдуть потвори. Він уже перестав сподіватися, що станеться диво, і останню мить повернеться одета. І так само не було в нього надії на те, що Детта зрозуміє, після його смерті вона майже напевно залишиться в цьому світі назавжди. Ще 15 хвилин тому він гадав, що вона блефує. Тепер він уже не дурив себе. Принаймні, це трохи краще, ніж потроху задихатися, затягуючи на собі мотузку. Подумав Едді, сумніваючись про те, що це правда, бо що вечір бачив тих мерзенних створінь. Він сподівався, що зможе померти без принизливих криків І не вірив, що таке можливо Але мав намір хоча б спробувати От зараз вони як вийдуть і як зжируть тебе, біломазий Заврищала Детта Скоро, вже зовсім скоро вийдуть Вечеря в них буде знаменита Цим красунчикам таки й не снилося Одетта не блефувала вона не збиралася повертатися. І стрілець теж. Останнє ранило чомусь болюче, за все інше. Едді був упевнений, що під час подорожі у вони зі стрільцем стали, якщо не братами, то, може, напарниками. І Роланд міг би принаймні спробувати його врятувати. Але Роланд не повертався. Можливо, річ не в тому, що він не хоче прийти. Можливо, він просто не може повернутися. Раптом він мертвий, його застрелив охоронець в аптеці. Чорт, оце буде прикол. Останній стрілець світу вбитий копом напрокат. А може його збило таксі? Може він мертвий і двері зникли, і тому вона не придурюється? Може бути таке, що причин придурюватися вже нема. «Вже з хвилини на хвилиночко!» – прокричала Дета. І більше Едді не мусив хвилюватися про сітківки своїх очей, бо остання вузька смужка світла зникла, лишивши по собі тільки відблиск. Він пильно дивився на хвилі, поки яскраве остаточне зображення повільно зникало з його очей. І чекав, коли з моря почнуть незграбно виповзати першого Мариська. 12 Едді спробував відвернути голову, аби уникнути нападу першого, але не встиг. Під акомпанемент своїх питань і сміху справжньої мерзотниці потвора клешнею вирвала шмат шкіри з обличчя юнака, перетворивши ліве око на рідке жиле і оголивши поверхню кістки, що тьмяно заблищала в сутінках. «Припини!» – наказав Роланд сам собі. «Такі думки гірші за безпорадність. Вони відвертають увагу, а цього бути не повинно. Можливо, ще є час». І час справді був. На ту мить. Коли Роланд у подобі Джека Морта, розмахуючи руками і зосередивши погляд на вивісці з написом «Аптека», він не зважав на здивовані погляди, якими його змірювали люди і те, як перехожі ухиляються від нього, аби уникнути зіткнення. Ішов 49-ю вулицею, сонце в світі стрільця ще не сіло. До миті, коли нижній його край торкнеться того місця, де море зливалося з небом, лишалося ще 15 хвилин. Якщо вже на Едді чатував час страждань, то він був попереду. Втім, стрілець не знав, чи станеться так насправді. Єдине, що йому було відомо, на тому боці зараз пізніша година, ніж тут». І хоча сонце там, напевно, ще не заховалося, вважати, що час у двох світах біжить з однаковою швидкістю смертельно небезпечно. Особливо для Едді, котрий у такому випадку помре мученицькою смертю, невимовний жах якої годі й уявити. Хоча він подумки й намагався це зробити. Але бажання повернути голову і подивитися було майже нездоланним. І все ж він не наважився. Він не повинен. У потік його думок безжально втрутився голос Корта. Контролюй те, що можеш контролювати, Шмаркачо. Усе інше нехай котиться псу під хвіст. І якщо ти мусиш полягти, то зроби це з честю, не перестаючи палити з револьверів. Так, але це тяжко. Часом невимовно тяжко. Якби стрілець був менш поглинутий думкою про те, як швидше довести до кінця свої справи в цьому світі і забратися звідси к бісовій матері, то він би помічав і розумів, чому люди так на нього дивляться, а потім різко звертають з дороги. Але це б нічого не змінило. Він так швидко прямував до синьої вивіски, туди, де, згідно з морциклопедією, міг роздобути потрібну йому кефлекс, що мортів піджак тріпотів позаду на вітрі, хоча в кожній кишені й лежав важкий свинець. І кобури, начеплені на стегна, відкривалися для всезагального огляду Роланд надів їх не так точно і рівно, як їхні власники А так, як звик носити свої власні кобури Хрест-навхрест, низько на стегнах Тому всім любителям крамниць, гультяям і вуличним торговцям на 49 й Він зараз здавався тим самим, кими від Джонні Головорізом Роланд підійшов до аптеки Каца і ступив усередину 13. Свого часу стрілець знався з чарівниками, чаклунами й алхіміками. Серед них були і розумні шарлатани, і дурні обманщики, яким могли вірити тільки ще тупіші за них люди. Хоча дурнів у світі ніколи не бракувало, тож виживали навіть круті ідіоти. Взагалі-то вони не просто виживали, а навіть процвітали. І невелика частка тих, що справді здатні були творити ті чорні діла, про які розповідають пошипки». Ці останні маги могли викликати демонів і мертвих, наслати смертельне прокляття і зціляти хворих дивовижними настоянками. Один з цих чарівників був істотою, яку стрілець вважав утіленням демона, створінням, що маскувалося під людину і називало себе флегом. Роланд бачив його тільки мигцем, та й то вже наприкінці, коли хаос і остаточний крах насувалися на його землю. Слідом за ним з'явилися двоє молодиків відчайдушного та похмурого вигляду. Їх звали Денніс і Томас. Ця трійця промайнула в його житті, коли почався нетривалий і сумбурний його період. Але він ніколи не забуде, як на його очах Флег перетворив надокучливого чоловіка на виючого пса. Це добре врізалося йому в пам'ять. А потім був чоловік у чорному. І Мартен... Мартен, котрий спокусив його матір, поки батько був у від'їзді. Мартен, що зажадав Роландової смерті, а натомість спричинився до його раннього дорослішання. Мартен, зустріч з яким, як підозрював стрілець, ще попереду, на шляху до вежі. Чи біля неї. Все це згадалося йому, бо знайомство з магією та магами давало підстави очікувати чогось зовсім іншого, ніж те, що він побачив у аптеці Каца. Він гадав, що його очам відкриється напівтемне приміщення, освітлене свічками, сповнене гірких пахощів, заставлене позатими флаконами з невідомими порошками і рідинами, посудинами, що вкриті шаром пилу чи оплутані столітньою павутиною. Вява малювала йому чоловіка в довгому вбранні з каптором, можливо небезпечного чоловіка. Крізь поросле скло вітрин, Роланд бачив людей, що рухалися туди-сюди так само недбало, як і в будь-якій іншій крамниці, але прийняв їх за ілюзію, обман зору. А вони були справжніми. Від здивування, на зміну якому прийшло іронічне зачудування, стрілець просто застиг на порозі. Він перебував у світі, що незмінно вражав його дедалі новими і новими дивами, які, здавалося, траплялися тут на кожному кроці. Екіпажі літали в повітрі, а папір, схоже, був дешевим, як пісок. Але найновішим чудом було те, що для цих людей дивовижне просто перестало існувати. Тут, у місті, де чари ставали дійсністю, Ролан бачив лише знуджені обличчя і мляві рухи. Скрізь були тисячі флаконів, настоянки, фільтри, але в морциклопедії вони всі значилися під назвою «шарлатанські ліки». Лікувальна мазь, призначенням якою було стілювати від випадіння волосся, та вона нічого не стілювала. Крем, що обіцяв стерти потворні плями на руках і перед пліччях, але це був обман. Засоби для лікування того, що лікування не потребувало. Вони примушували кишечник працювати, чи навпаки. Вони відбілювали зуби і чорнили коси. Вони робили дихання ароматнішим, так наче цього не можна було досягти, пожувавши кору вільхи». Жодної магії, лише банальності. Хоча був ще астин, і були ще кілька засобів, що, судячи з назви, здавалися корисними. Та загалом Роланд відчув тільки розгублення. Чи ж дивно, що дивовижне втратило свої чари там, де мусила мешкати алхімія, та алхіміки більше займалися ароматами, ніж настоянками». Утім, знову звірившись із морциклопедією, Роланд дізнався, що істинний сенс цього місця не тільки в тому, на що він дивиться. Справді, дієві настоянки були надійно сховані від сторонніх очей. Отримати їх можна було тільки в разі, якщо в тебе є наказ чарівника. У цьому світі чаклунів називали докторами, І вони писали свої магічні формули на аркушах паперу, які морциклопедія називала «рексептами». Це слово було стрільцеві незнайомим. Він міг би розвідати детальніше, але не схотів завдавати собі клопоту. Знаючи, що йому потрібно, він швидко зазирнув до морциклопедії і з'ясував, куди саме треба підійти в цій крамниці. Широким кроком він рушив через прохід до високого прилавка з написом «Ліки за рецептами». 14. Той Кац, що в 1927 році відкрив на 49-й вулиці аптеку і продаж газованої води, галантерею для панянок і панів, давно вже спочивав у могилі, і його єдиний син мав такий вигляд, що йому й самому вже недовго лишилося. У свої 46 років він здавався 70-річним стариганом, майже лисий, з жовтою шкірою, хирлявий. Він знав, що люди кажуть, буцімто він страшний, мов смерть, але ніхто з них не розумів, у чому причина. «Взяти, скажімо, ось цю ходячу руїну, яка зараз телефонує. Пані Редборн, вирішить, що подасть на нього до суду, якщо він негайно не відпустить їй валіум за рецептом. Негайно. Зараз же». Дамочко, ви що, гадаєте, я таки насиплю вам цих синіх куляк у трубку?» І якби він таки насипав, то вона принаймні б зробила йому ласку і стулила пельку. Просто приклала б слухавку до рота і роззявила його ширше». Від цієї думки на його обличчі оголивши жовті зубні протези, з'явилася моторошнувата усмішка. «Пані Редбун, ви не розумієте!» Не витримав кац після того, як хвилину, цілу хвилину, відміряно секундною стрілкою на його наручному годиннику, вислуховував її тирадо. Бодай один раз йому хотілося сказати «Ану, тупа курко, перестань на мене кричати! На лікаря свого кричі! Це він підсадив тебе на це лайно!» Точно. Кляті шарлатани виписують його, наче жуйку, а потім раз і перекривають кран. А кому все розхльобувати? Цим живодерам? Оце вже ні. Йому, аптекарю. Про що це ви? Як це? Я не розумію. Голос у вусі наче розлючена оса в глечику. По-моєму, я принесла вашій миршавій аптеці непоганий прибуток. Всі ці роки була... Та поговоріть по із... По він знову зиркнув крізь біфокальні окуляри на відьмин рецепт. «Лікарем Брум Голом, пані Редбун, термін дії вашого рецепта закінчився. Продавати валіум без рецепта – такий злочин, за це можна потрапити у федеральну в'язницю». «І перш за все туди мусять потрапляти ті, хто такі рецепти виписує, якщо вони тільки не дають пацієнтам, яким їх виписують, незареєстрований номер телефону», – подумав він. «То була просто помилка!» – вирискнула жінка. Тепер у її голосі звучали різкі нотки паніки. Едді одразу б впізнав цей тон. Крик дикої пташки-наркоші. «Тоді подзвоніть йому і попросіть виправити!» – сказав Кац. «У нього є мій номер!» Так, у них у всіх був його номер. Саме в цьому і полягала проблема. У свої 46 він виглядав як людина, що стоїть однією ногою на тому світі через тих фершлюгінер-лікарів. Клятих. Іврит. І все, що мені потрібно зробити, аби зберегти, бодай, дещо того прибутку, який я дивом отримую в цьому місці. Сказати купці цих паршивих наркоманок хай котяться під три чорти. От і все. Не можу я йому подзвонити! Несамовито закричала вона, голос болюче врізався у вуха наконечником дриля. «Він зі своїм дружком-педиком поїхав у відпустку, і ніхто не каже, куди!» Кац відчув, як у шлунок повільно просочується кислота. У нього було дві виразки, одна загоїлася, а друга кривавила. А все через таких сучок, як ця. Аптекар заплющив очі, і тому не побачив, як його помічник вирячився на чоловіка в синьому костюмі і окулярах із золотою оправою, що наближався до віконця рецептурних ліків. Не побачив він і того, як Ральф – старий гладкий охоронець. Кац платив йому жалюгідні копійки, але все одно про це гірко шкодував. Його батько ніколи не потребував жодних охоронців, але його батько сто чортів йому в печінку жив у часи, коли Нью-Йорк був містом, а не злодійським кублом. Рептово вийшов зі звичної летаргії і потягнувся до пістолета, який висів у нього на стегні. Кац почув крик якоїсь жінки, але вирішив, що вона просто побачила розпродажу усієї продукції «ревлон». Він був просто змушений влаштувати розпродаж «ревлона», бо той Потс Доленс з іншого боку вулиці переманював його клієнтів, збиваючи ціни. І поки стрілець, наче фатом, невблаганно наближався до віконця, аптекар думав тільки про долинця і цю сучку, яка вирощить на тому боці дроту. Уявляючи, як гарно вони б обоє виглядали, якщо б їх роздягнути, обмазати медом і посадити на мурашник під палаючим сонцем пустелі. Два мурашники для нього і для неї блискуче. Він думав про те, що гірше вже не буде, просто нема куди гірше. Його батько був так рішуче налаштований на те, аби його син наслідував його приклад, що відмовився платити за будь-яку освіту, крім фармакологічної. Тож Кац пішов стопами свого батька. І сто чортів у печінку старому, бо поза всяким сумнівом зараз була найпринизливіша мить у його житті. І без того сповненого принизливих миттєвостей. В житті, через яке він дочасно постарів. Нижче падати вже було нікуди. Принаймні так він думав, заплющивши очі. «Якщо ви зайдете, пані Редбурн, я видам вам дюжину таблеток валіуму по 5 міліграмів. Вас це влаштує?» «Цей чоловік нарешті почав думати головою. Господи, нарешті!» І вона повісила слухавку. «І все. Ані тобі дякую». Нічого. Коли вона відвідає ту ходячу пряму кишку, яка вилечає себе її лікарем, то приповзе до нього, кацана в карачки і лизатиме йому носаки черевики від Гучі. Ладно буде йому мінець зробити, ладно кац. буде... Пане, кац! Якимсь неприродно задиханим голосом сказав його помічник. По-моєму, у нас пробу... Черговий крик, слідом за яким прогримів постріл, і Кац так різко підскочив, що на якусь мить йому здалося, ніби серце, востаннє потужно стукнувши у грудях, зупиниться назавжди. Розплющивши очі прямо перед собою, він побачив очі стрільця. Кац опустив погляди, помітив у кулаців чоловіка пістолет. Глянувши ліворуч, він побачив, що охоронець Ральф обережно тримає одну руку і дивиться на злодія виряченими очима, які, здавалося, от-от вилізуть із орбіт. Ральфів власний пістолет 38-го калібру, який він сумлінно носив усі 18 років служби в поліції, і з якого стріляв лише в підвальному тирі 23-го відділку. Сам він стверджував, що двічі витягав зброю на службі, але хто знає, чи так це було насправді. Зараз валявся розтрощений у кутку аптеки. «Мені потрібен кефлекс», – без виразу сказав чоловік із очима стрільця. «Багато. Зараз. І без рексепта». Якусь митькац міг тільки витріщатися на нього із роззявленим ротом. Серце глухо гупало в грудях, шлунок перетворився на казан киплячої кислоти. І це він думав, що гірше вже нікуди. Невже він так вважав? 15. «Ви не розумієте?» – нарешті спромігся видушити з себе кац. Власний голос здавався йому якимсь не таким, але нічого дивного в цьому не було. Рот наче перетворився на фланелеву сорочку, а язик став шматком ватину. «Кокаїну тут нема, це не ті ліки, щоб видавати їх, коли заманеться». «Я не сказав кокаїн», – зауважив чоловік у синьому костюмі і окулярах із золотою оправою. «Я сказав «Кефлекс». «Мені здалося, що ви так сказали», – ледь не бовкнув Кац цьому божевільному мамзерові, але вирішив не провокувати. Він чув, що деякі аптеки грабували заради спідів, бензиків, купи інших штук, у тому числі дорогоцінного валюму пані Редбурн. Але щоб пограбували заради антибіотика, це, може, перший випадок в історії. Голос його батька – сто чортів йому в печінку старому козлові. Наказав негайно перестати трястися і витріщатися, а таки почати щось робити. Але що робити, він придумати не міг. Озброєний чоловік щось йому простягнув. «Швидше», – сказав грабіжник. «Я поспішаю». «Скільки вам?» – спитав Кац. Кинувши побіжний погляд через плече бандитові, він не повірив власним очам. «Тільки не в цьому місті». «Та виглядало все так, наче відбувається насправді. От у чому штука. Невже пощастило? Кацові таки справді пощастило. Таке можна зразу записувати в книгу рекордів Гіннеса». «Не знаю», – сказав чоловік із пістолетом. «Стільки, скільки влізе в кошель. Великий кошель». А тоді без попередження різко обернувся і знову прогримів постріл із пістолета, затиснутого в нього в кулаці». Якийсь чоловік завив, вітринне скло розлетілося надрузки, засипавши осколками тротуар і проїжджу частину Скляний дощ зачепив кількох перехожих, але обійшлося без серйозних поранень В аптеці Каца пронизливо закричали кілька жінок і чоловіків теж Хрипко завила сигналізація Покупці в паніці кинулися до дверей, на двір Чоловік із пістолетом знову обернувся до Каца обличчям Його вираз ані на крихту не змінився в ньому читалося те саме моторошне терпіння, втім небезмежне, як і від самого початку, коли бандит тільки зайшов у аптеку. «Швидко роби, як я кажу. Мені ніколи!» Кацковтнув слину. «Так, сер, сказав він. 16. На шляху до прилавка, за яким тримали дієві настоянки, у верхньому лівому кутку крамниці стрілець побачив вигнути світчадо і одразу ж гідно його оцінив. Зробити таке випукле дзеркало в теперішньому світі Роланда було б не під силу навіть найдосвідченішому ремісникові. Хоча були часи, коли такі речі, та й багато іншого з того, що бачив у світі Едді й Одетти, можна було виготовити. Залишки таких дзеркал він бачив у тунелі попід горами та й у інших місцях. Релікти не менш старовинні й загадкові, ніж валуни друїтів, що часом траплялися в місцях появи демонів. Призначення дзеркала він також зрозумів. Трохи запізно помітивши рух вартового, Роланд досі відчував катастрофічний вплив лінз, який носив морт на його бічний зір. Він, проте встиг повернутися і кулею вибити пістолет у нього з руки. Цей постріл для Роланда був простим і звичним, хоча й довелося трохи поквапитися. А от охоронець так не вважав Ральф Ленокс готовий був присягатися до кінця свого життя, що зробити такий постріл неможливо Таке можна надибати, хіба що в старих дитячих вестернах типу Енні Оуклі Завдяки дзеркалу, яке вочевидь повісили там, аби виявляти злодюг, Роланд зумів швидше розправитися з іншим супротивником Він помітив, що погляд алхіміка метнувся через його плече і негайно глянув у дзеркало Виявилося, що ззаду до стрільця підходив чоловік у шкіряній курці У руці він тримав довгий ніж, а в голові, поза сумнівом, уже руїлися думки про те, як він здобуде славу і визнання Стрілець повернувся і один раз пальнув, опустивши пістолет до рівня стегон Він розумів, що може не влучити в ціль, бо ця зброя була йому незнайома Але не хотів поранити когось із покупців, що нерухомо застигли за спиною удаваного героя Краще вистрілити двічі від стегна, щоби кулі зробили свою справу, пройшовши траєкторією вгору і не зачепили нікого зі сторонніх, аніж убити якусь дамочку, єдиним злочином якої стало те, що вона обрала неправильний день для придбання парфумів. Попередній господар добре дбав про цей пістолет, і приціл виявився точним. Згадавши, якими гладкими і нетренованими були стрільці, в яких він забрав зброю, Роланд зрозумів, що пістолетами вони опікувалися, вочевидь, краще, ніж власними тілами. Така поведінка видавалася йому дивною, але, звісно, річ сам цей світ був дивним, і не Роландові про нього судити. Якщо вже на те пішло, то й часу на роздуми не було. Постріл влучив точно в ціль. Куля зрізала лезо ножа біля основи, і в руках у чоловіка лишилася сама рукоятка. Роланд спокійно спостерігав за чоловіком у шкіряній курці. Мабуть, щось у цьому погляді нагадало без п'яти хвилин героєві, що в нього нагальна зустріч, бо він круто розвернувся, кинув залишок ножа на підлогу і приєднався до всезагальної втечі. Роланд знову повернувся обличчям до алхіміка і віддав йому накази. Ще хто-небудь почне викаблучуватись і пролється кров. Коли алхімік відвернувся, аби піти по ліки, Роланд стукнув його по кислявій лопатці стволом пістолета. Чоловік здушено ойкнув і миттю повернувся обличчям до стрільця. «Не ти, ти лишишся тут, нехай йде твій учень!» «Хто?» «Він!» Втрачаючи терпець, Роланд показав на помічника. «Що мені робити, пане Кац?» На побілілому обличчі яскраво проступали сліди юнацьких прищів. «Оби що він каже, ти, поц, виконуй замовлення, кефлекс!» Помічник підійшов до полиці за прилавком і дістав звідти флакон. «Поверни так, аби я зміг прочитати, що там написано», – сказав стрілець. Помічник так і зробив, але Роланд не зміг прочитати. Надто багато букв у цьому алфавіті були йому незнайомі. Він звернувся до морциклопедії. Справді Кефлекс, підтвердила вона. І Роланд зрозумів, що навіть ця перевірка безглузде марнування часу. Це йому було відомо, що в цьому світі він не все може прочитати. Але ж ці чоловіки цього не знали. Скільки пігулок у флаконі? Взагалі-то це капсули, нервово сказав помічник. Якщо вас цікавлять паніцилінові ліки в формі таблеток, то може... ближче, скільки доз? Е-е-е... Стривожений помічник подивився на флакон і мало не впустив його. «Двісті?» Те, що цієї миті відчув Роланд, нагадувало ситуацію, коли він дізнався, скільки патронів у цьому світі можна купити за мізерні гроші. У потаємному відділенні аптеки Енріко Балазара було дев'ять флаконів зразків флексу, загалом тридцять шість доз, і він тоді почав одужувати. Якщо двісті доз не допоможуть подолати інфекцію, то її ніщо не в змозі вбити». Давай сюди, сказав чоловік у синьому костюмі. Помічник передав флакон. Стрілець закатав рукав свого піджака, під яким виявився ролекс Джека Морта. Грошей у мене немає, але, можливо, це їх замінить, я так сподіваюся. Він повернувся, кивнув в напрямку вартового той досі сидів біля свого перевернутого стільчика та широко розплющеними очима витріщався на стрільця і вийшов. Ось так просто. П'ять секунд в аптеці стояла мертва тиша, якщо не брати до уваги завивання сигналізації, таке гучне, що заглушувало навіть людський гомін на вулиці. «Святий Боже, що нам тепер робити, пане Кац?» – пошепки спитав помічник. Кац узяв годинника і зважив його на долоні. Золото, щире золото. Він не міг у це повірити, але мусив. Якийсь псих зайшов з вулиці, кулями вибив пістолет з руки охоронця і ніж з руки того іншого чоловіка, і все заради ліків, на які Кацу в житті не міг би подумати. «Кефлекс». Keflex. Флакон «Кефлексу» доларів на 60, не більше, за який він заплатив Ролексом вартістю 6,5 тисяч. «Що нам робити? спитав Кац. «Що робити? Перше, що ти зробиш, покладеш той годинник під прилавок. Ти його в очі не бачив. Він подивився на Ральфа. І ти теж. Ну так, сер, не бачив. З готовністю поділився Ральф. Якщо я отримаю свою частку з його продажу, то я взагалі його ніколи не бачив. На вулиці його пристрелять як пса, сказав Кац. У його голосі бреніло непідробне задоволення. Кефлекс... Та у нього, по-моєму, навіть життя не було, – зачудовано мовив помічник. Розділ 4. Видобування. 1. У той самий час, коли нижній край сонця у світі Роланда торкнувся поверхні Західного моря, і на воді, простираючись до того місця, де лежав зв'язаний наче індичка Едді, спалахнув яскраво-золотистий вогонь, офіцери О'Мейра й Діліван повільно почали приходити до тями у світі, звідки Едді забрали. Зніміть з мене наручники, будь ласочка, — смиренним голосом попрохав жердяй Джонні. Де він? Ледве володіючи язиком, промовив Омейра і помацав у пошуках своєї кобури. Нема. Ні кобури, ні пояса, ні куль, ні пістолета. Пістолета. От блін... У голові вже почали роїтися питання, якими будуть діставати ті гівнюки з відділу службових розслідувань. Чуваки, що всі свої знання про вулицю почерпнули від Джека Веба з серіалу «Облава», і вартість втраченого пістолета в грошовому еквіваленті зненацька почала значити для нього не менше, ніж кількість населення в Ірландії чи основні поклади мінералів у Перу. Глянувши на Карла, він зрозумів, що з нього теж зняли кобору зі зброєю. Ойсу милосердний, врятуйний цих духом, подумав нещасний Омейра. А коли жердять Джоні знову попросив, аби офіцер узяв на прилавку ключі і зняв з нього наручники, то Омейра відповів, Та я б тобі. Він змовк бо збирався сказати, та я б тобі кулю в живіт всадив залюбки. Але поки що стріляти в жердя Джоні йому було нічим, адже так. Уся зброя в цій крамниці була прикріплена ланцюгами, а його і карлів пістолети забрав прибацаний в окулярах із золотою оправою. Ненормальний, що наче скидався на порядного громадянина. Причому зробив це так легко, як сам Омейра міг би відняти пукалку в дитини. Не закінчивши фразу, він узяв ключі і зняв наручники. В кутку крамниці валявся магнум 357, який закинув туди Роланд. Омейра помітив його і підібрав. Кобура була замалою для такого револьвера, тож полісмен запхав його за пояс. Гей, тому є! Точно, тобі повернути? Омері доводилося говорити повільно, голова просто розколювалася. Все, що йому хотілося тієї миті, знайти пана окуляри в золотій оправі і прибити його гвістками до стіни. Тупими гвістками. «Я чувати, ці, полюбляють таких товстунчиків, як ти, Джонні. У них там навіть вираз такий є, що більша сідушка, то краще подружка. Ти точно хочеш отримати його назад?» Жердяй Джонні мовчки відвернувся, та умейра встиг помітити сльози в його очах і мокру пляму на штанях. Жалю, він не відчув. «Де він?» – хрипким натужним голосом спитав Карл Диліван. «Пішов», – глухо сказав Джонні. Це все, що я знаю, пішов, я думав, він мене вб'є. Ділівен поволі зводився на ноги. Торкнувшись щоки, відчув липке й мокре, на пальцях була кров. Чорт, він простягнув руку до пістолета і все мацав та мацав, навіть після того, як пальці запевнили його, що пістолета й кобури нема. В Омейри просто боліла голова. Диліван почувався, наче всередині його голови хтось влаштував ядерний полігон. «Той чувак забрав мого пістолета», – сказав він Омейрі. Його голос звучав так глухо, що деякі слова годі було розібрати. Ласкаво просимо до клубу». «Він досі тут?» Дилівен ступив крок до Омейри, і його занесло вліво, наче він не шов палубою корабля в сильний шторм. Але він спромігся вирівнятися. «Ні. Давно. Дилівен подивився на жердя Джонні, Джоні, але той не відповів. Можливо, тому, що жердяй стояв до них спиною і подумав, що Дилівен звертається до напарника». І Дилівен, котрий із-за сприятливіших обставин не вирізнявся в рівноваженісті, гаркнув на товстуна, хоча від крику голова здавалося готова була розлетітися на тисячу шматочків. «Я, здається, до тебе звертаюсь, ти жирна свиня! Давно той недоносок пішов!» «Мабуть, хвилин п'ять тому», – тупо сказав жердя Джонні. «Забрав його патрони і ваші пістолети», – він помовчав. «Заплатив за набої, я був у шоці». «П'ять хвилин», – подумав Диліван. Приїхав той чувак на таксі. Сидячи в патрульній машині і сьорбаючи каву, вони бачили, як він виходив. Наближалася година пік. У цій порі піймати таксі досить важко, а може… «Ходімо», – сказав він Джорджу Омейрі. «У нас ще є шанс взяти його за одне місце, а зброю візьмемо у цієї шльондри». Омейра продемонстрував магнум. Спочатку Дилівен побачив два револьвери, а потім вони повільно злилися в одне ціле. Добре. Дилівен приходив до тями. Не одразу, а помалу. Як боксер-профі, що зазнав сильного удару в щелепу. Хай буде у тебе. Я візьму рушницю в машині. Він рушив у напрямку дверей, та цього разу не просто похилився вбік, його хитнуло так, що довелося вхопитися розчепіреними пальцями за стінку, аби втримати рівновагу. І з тобою все буде добре? із сумнівом спитав у Тільки якщо ми його впіймаємо, відповів Дильвен. І вони вийшли. Жердя Джонні зрадів, що вони нарешті зникли. Не так сильно, як тішився через вихід монстра у синьому костюмі, але майже. Майже так само сильно. 2. Дилваної Омери навіть не спало на думку обговорювати, в якому напрямку вийшов злочинець, коли вийшов зі зброєвої крамниці. Достатньо було просто послухати повідомлення диспетчера 19. невтомно повторював жіночий голос. Ограбування, застосовано вогнепальну зброю, 19, 19, координати Вестсайт, 49 вулиця, 395, аптека Каца, прикмети злочинця, високий волосся світле, синій костюм. Стрілянина. Подумав Диліван, голова в нього розболілася ще сильніша. Цікаво, він стріляв із Джорджевого чи мого? А може з двох? Якщо цей мішок із лайном когось убив, нам кінець. Хіба що ми його впіймаємо. Погнали. Коротко кинув він Омейрі, котрому не потрібно було повторювати двічі. Він так само добре розумів ситуацію, як і Дилівен. Патрульна машина із вімкненими блимавками і сиреною з вереском шину увірвалася в потік транспорту. Починалася година пік, на дорозі утворювалися затори, тому машина в Омери їхала двома колесами у водостічній канаві, а двома іншими на тротуарі. Пішоходи розліталися в різні боки, як налякані куріпки. Він підрізав задні крило вантажівки з продуктами, що намагалося вклинитися в 49-го. Попереду на тротуарі виднілися блискучі осколки скла. До вух обох поліцейських долинало різке сипуче завивання сигналізації. Пішоходи ховалися в дверних проходах за закупами сміття, проте мешканці квартир на горішніх поверхах безстрашно висовувалися з вікон, так наче це було якесь особливо захопливе телешоу. Чи кіносеанс безкоштовного перегляду? В усьому кварталі не було жодного автомобіля. Таксі й мешканці передмість кинулися в розтіч. «Сподівайся, він досі там», – сказав Диліван. За допомогою ключа відімкнув короткі сталеві тримачі довкола приклада і ствола помпової ручниці, що кріпилася під приладовою панелью, і зняв її з затискачів. «Сподіваюся, що той смердючий вилопок досі там». І жоден із них не тямив, що коли маєш справу зі стрільцем, то краще облишити лихо, поки тихо. 3. Виходячи з аптеки Каца, Роланд відправив великий флакон Кефлексу туди ж, де лежали коробки з патронами. До кишень піджака Джека Морта. Службовий пістолет 38-го калібру, що належав Карлові Дилівену, стрілець тримав у руці. Тримати зброю цілою і неушкодженою рукою було в біса приємно. Почулося виття сирен, і Роланд побачив, що вулицю мчить машина. «Це вони», – подумав він, і вже почав було піднімати пістолет, аж раптом згадав. «Це стрільці. Стрільці, що виконують свій обов'язок». Тож він розвернувся і пішов назад до крамниці алхіміка. «Стояти, сучаро!» – пронизливо закричав Дилєвен. Погляд Роланда метнувся до опуклого дзеркала, і саме вчасно він побачив, що один зі стрільців, той, у якого з вуха текла кров, висунувся з вікна машини з дробовиком. Коли його напарник зупинив їхній екіпаж, та так, що відтертяв тротуар гумові колеса задиміли, цей стрілець різким рухом вставив у гніздо патрон. Роланд кинувся на підлогу. Чотири Кацові не потрібно було дзеркало, аби зрозуміти, що зараз буде. Спочатку божевільний чоловік, тепер шалені копи. Ой вей. Лягай! крикнув він помічниковій охоронцю Ральфа, та, не чекаючи, послухаються вони чи ні, впав на коліна за прилавком. А тоді за мить до того, як дилівин натиснув на гачок рушниці на аптекара, наче надто заповзятий футболіст, що страхує нападника, звалився помічник. У результаті Кат ударився головою об підлогу і зламав щелепу в двох місцях. Крізь муку нестерпного болю, що пронизав голову наскрізь, Кат усе-таки почув постріли з дробовика, почув, як розсипалися залишки скла у вітрині. Разом з ними лосьони після гоління, одеколони, парфуми, ополіскувачі для рота, сиропи від кашлю та інша хрінотінь. Тисячі несумісних ароматів змішалися і стали пекельним смородом. І перш ніж знепритомніти, Касу черговий раз попросив сто чортів у печінку своєму покійному батькові за те, що той прикував його за щиколотку до цієї триклятої аптеки. 5. Роланд побачив, як ураган пострілу змітає з вітрини флакони й коробки. Скляний ящик із хронометрами розлетівся, майже всі годинники, що були всередині, теж розбилися, і їх уламки осяйною хмарою полетіли в глиб аптеки. Вони не знають, чи є всередині невинні люди, подумав стрілець. Не знають, та все одно стріляють із дробовика. Пробачати таке не можна. Гнів, що піднявся, був у ньому, довелося притлумити, то стрільці. Краще вже вважати, що їхні мізки звихнулися від удару головами, ніж гадати, що вони навмисне таке зробили, не думаючи про тих, кого можуть поранити чи вбити. Мабуть, вони чекали, що він або тікатиме, або стрілятиме у відповідь. А стрілець натомість поповз уперед, низько пригинаючи голову. Він порізав обидві руки і коліна об уламки скла і від болю Джек Морт отямився. Роланд зрадів, що Морт повернувся. Він йому знадобиться, а до мортових рук і колін йому було байдуже. Стрілець легко переносив біль, і до того ж тіло цього монстра заслуговувало на значно гірші поранення, ніж здобуло тепер. Він доповз до скляної вітрини, точніше до того, що від неї лишилося, і опинився праворуч від дверей. Там і припав до підлоги, скрутившись у клубок. Пістолет, що був у правій руці, стрілець поклав назад у бору. Він не знадобиться». Шість. «Що ти робиш, Карле?» – закричав у Мейра. Уява раптом намалювала йому картину, заголовок у Daily News. Під час стрілянини у Вейсайській аптеці кулі поліцейського обірвали чотири життя. Не звертаючи на нього уваги, Дилівен загнав у дробовики ще один патрон. «Беремо цього гівнюка!» Сім. Усе сталося так, як і передбачав стрілець. Розлючені за те, що їх обвів навколо пальця і розброїв чоловік, котрий на вигляд здавався їм не більш небезпечним, ніж інші ягнята на вулицях цього міста без краю і краю, поліцейські, які досі нетвердо стояли на ногах від зіткнення головами, рвонули вперед. Ідіот, що стріляв із дробовика, мчав попереду. Вони бігли, трохи зігнувшись як солдати, що атакують позиції ворога. Та це була єдина поступка, яку вони зробили думці про те, що їхній супротивник може досі перебувати всередині. В їхній уяві він уже давно вийшов через чорний хід і тікав провулком. Тож, вони пробігли тротуаром, хрускотячи осколками скла, і коли стрілець з дробовиком розчахнув двері, що тепер стояли без скла, та скочив усередину, Роланд підвівся. Його руки були складені в єдиний кулак, який він і звалив на потилицю офіцера Карла Дилівена. Пізніше, даючи свідчення перед слідчими, Дилівен стверджуватиме, що не пам'ятає нічого після того, як став навколішки в крамниці клеменса і побачив під прилавком гаманець злочинця. Члени слідчого комітету вирішать, що зважаючи на обставини, така втрата пам'яті в біса зручна, і Дилівен легко відбудеться 60-денним усуненням від виконання службових обов'язків і позбавленням на цей період заробітної платні. Втім, Роланд би йому повірив і за інших обставин. Наприклад, якби цей дурень не розрядив дробовика в Кремницю, де могло бути повна невинного люду, навіть поспівчував би. «Коли тобі за півгодини двічі сильно дають подовбежці, навряд чи можна сподіватися, що мізки залишаться неушкодженими. Коли Дилівен, раптово обм'якнувши, наче мішок вівса упав, Роланд забрав з його ослаблих рук дробовик. «Стояти!» – заврештав у Мейра, і в його голосі змішалися злість і переляк. Він почав піднімати магнум жердяє Джонні, але Роландові підозри справдилися. Стрільці в цьому світі були жалюгідно неповороткими». За цей час він би міг тричі застрелити Омейру, та в цьому не було потреби. Роланд просто розмахнувся, рушниця накреслила в повітрі круту дугу і ствол з глухим гепанням опустився на ліву щоку Омейри. Звук, що пролунав, нагадував відлуння від контакту бейсбольної бити з м'ячем, що стрімко летить уперед. Вся нижня частина обличчя Омейри миттєво змістилася на два дюйми праворуч. Аби знову зібрати його докупи, знадобиться три операції і чотири сталеві гачки. Якусь мить він стояв, не в змозі повірити в те, що сталося. Потім очі закотилися аж до самих білків. Коліна у мери підігнулися, і він упав. Роланд стояв у дверях, не звертаючи уваги на сирени, що наближалися. Переломивши дробовик, він поторсав механізм накачування повітря і викинув усі масивні червоні патрони на тіло Дилівана. А потім до патронів приєдналася і рушниця. «Ти небезпечний дурень, якого слід би було відправити на захід», сказав стрілець, звертаючись до непритомного чоловіка. «Ти забув обличчя свого батька!» Переступивши через тіло, він підійшов до екіпажа стрільців, двигун якого досі працював в холосту. Роланд заліз у середину через дверця та пасажирського сидіння і ковзнув за кермо. Вісім «Ти зможеш вести цей екіпаж?» – спитав він у рискучої белькотливої істоти, що звалася Джеком Мортом. Ясної відповіді він не отримав. Морт не переставав кричати. Стрілець зрозумів, що це істерія, однак не зовсім щира. Джек Морт влаштував істерику навмисне, аби уникнути будь-якої розмови з цим потойбічним викрадачем. «Слухай», – сказав йому Стрілець. У мене вистачить часу для того, щоб сказати ці слова, та й усе інше рівно один раз. Мій час майже вичерпався. Якщо ти не даси відповіді на моє питання, я виб'ю тобі праве око великим пальцем твоєї ж правої руки. Я зажену його до упору, а потім вийму твоє очне яблуко з черепа і витру його обсидіння як козу з носа. Мені цілком вистачить і одного ока. Врешті-решт це ж не моє око. Він не міг збрехати Мортові так само, як і Морт йому. Їхні стосунки були холодними і небажаними з обох боків, однак інтимнішими, ніж найбільш пристрасний акт статевого кохання. Врешті-решт, це було не злиття тіл, а повне поєднання розумів. Роланд мав на увазі саме те, що сказав. І Морд це розумів. Істерика різко припинилася. «Зможу», – сказав Морт. Це була єдина розумна відповідь, яку Роланд зумів видобути з морта відтоді, як з'явився в нього в голові. То вперед. Куди їхати? Ти знаєш місце, яке називається Віліч? Так. Їдь туди. Куди саме у Віліч? Поки що просто їдь. Якщо увімкнути сирену, поїдемо швидше. Чудово, вмикай і ліхтарі, що блимають теж». Уперше відтоді, як він перебрав на себе контроль над Мортом, Роланд трохи відійшов назад і дозволив йому керувати тілом. Коли голова Морта повернулася, аби розглядіти приладову панель патрульної машини Дельвина і Омейри, Роланд дивився, як вона повертається, але не був ініціатором цієї дії. Та якби замість безтілесного Ка він був би фізичною істотою, то вже стояв би навшпиньки, готовий за найменших ознак повстання вистрибнути вперед і взяти на себе контроль. Та заколоту не було. Цей чоловік убив і скалічив бозна скільки невинних людей, але не мав жодного наміру втрачати своє дорогоцінне око. Він поклацав перемикачами, натиснув на якийсь важіль і раптом вони зрушили з місця. Завила сирена, і стрілець побачив, що на передній частині екіпажа пульсує оцвіт червоних вогнів. «Їдь швидко!» – похмуро скомандував Роланд. Дев'ять Незважаючи на блимавки сирену і додіння клаксона, на який Джек Морт тиснув не перестаючи, доїхати до Грінвіч-Віледж їм вдалося лише за двадцять хвилин, бо саме була година пік. Надії Едді Діна в світі стрільця поступово руйнувалися, як дамба в зливу. Невдовзі вони зникнуть зовсім. Море вже поглинуло половину сонця. «Ну», – сказав Джек Морт, – «ми на місці». Він говорив правду, збрехати йому б не вдалося, але для Роланда навколишній пейзаж наче й не змінився. Те саме нагромадження будівель, людей і екіпажів. Своїм нескінченним годінням і згубними випарами екіпажі не тільки запруджували вулиці, але й отруювали повітря. Стрілець подумав, що пари піднімалися від палива, яке спалювало екіпажі. Дивно, що ці люди взагалі жили, а їхні жінки народжували нормальних дітей, а не таких потвор, як ті пришелепкуваті мутанти з підгірного краю. «Куди тепер?» – спитав Морд. А це найважче. Стрілець приготувався, настільки добре, наскільки зміг. «Вимкни сирени і блималки. Зупинися біля хідника». Морд поставив патрульну машину біля пожежного гідранта. «У цьому місті є підземні залізничні колії», – сказав стрілець. «Я хочу, щоб ти відвів мене на станцію, де ці поїзди зупиняються і впускають та випускають пасажирів». «На котро з них?» – спитав Морд. Ця думка забарвилася в колір душевної паніки. Морт нічого не міг приховати від Роланда, як і Роланд від Морта, а навіть якщо й міг, то ненадовго. Кілька років тому, не знаю скільки, на одній з цих підземних станцій ти штовхнув під колеса поїзда молоду жінку туди ти мене й відведеш. Слідом за цим настала нетривала, але запекла боротьба. Стрілець переміг, проте довелося докласти на диво багато зусиль. Особистість Джека Морта була по-своєму роздвоєна, як і Одеттена. Шизофреником на відміну від неї Морт не був. Він чудово знав, чим час від часу займається. Але своє потаємне я, ту частину своєї особистості, яка була штовхачем, він приховував так само ретельно, як казнокрад грабоване добро. «Веди мене туди, недолюдку», – повторив стрілець. І знову почав поволі підносити великий палець руки Морта до правого ока. Коли до ока лишалося вже менше половини дюйма, а палець не припиняв руху, Морт здався. Його права рука знову взялася за важіль біля керма, і вони поїхали в напрямку станції крістофер Стріт, де три роки тому славетний поїзд А відрізав ноги жінки на ім'я Одетта Голмс. 10 «Ти тільки глянь», – сказав патрульний Енді Стоун своєму напарникові Норісу Віверу, спостерігаючи, як синя машина Дилівена і Омейри зупинилася за півкварталу від них. Місця для паркування не було, і водій не завдав собі клопоту його пошукати. Він просто поставив автомобіль у другому ряду, зовсім не переймаючись тим, що транспорт позаду нього силкуватиметься проїхати крізь вузьку щілину. Так цівка крові намагається проникнути в серце, безнадійно забите холестерином. Вівер перевірив номери на боку біля правої передньої фари – 744. Так, саме цей номер вони отримали від диспетчера. Блималки працювали, і все виглядало досить таки кошерно, поки не відчинилися дверцята і не вийшов водій. Так, на ньому був синій костюм, але не того штибу, на який нашивають золотисті гудзики і прикріплюють срібний значок. Черевики також не були поліцейськими». Якщо тільки Стонтон і Вівер не прогавили спеціального розпорядження, в якому офіцерам наказувалося що віднині і назавжди, службові черевики мусять мати Марку Гучі. Але це наврядче, Направду більше скидалося інше. Це той навіжений, що викрав поліцейську машину на Україні. Він виліз, незважаючи на годіння клаксонів і гнівні крики водіїв, що намагалися його об'їхати. «Прокляття!» – видихнув Енді Стонтон. «Наближатися з великою обережністю», – сказав тоді диспетчер. «Цей чоловік озброєний і вкрай небезпечний». У диспетчерів завжди були такі голоси, наче їм так нудно, як нікому в світі. І Едді Стонтон добре знав, що так воно і є. Тому слово «вкрай», вимовлене мало не з благоговінням, застрягло у його свідомості як скапка. Уперше за чотири роки служби в поліції, витягши пістолет, він глянув на вівера. Вівер теж дістав зброю. Вони стояли біля крамниці делікатесів приблизно за 30 футів від сходинок, що вели до підземної станції. Обоє були знайомі досить давно, аби працювати злагоджено. Так можуть діяти тільки копи й професійні солдати. Без зайвих слів вони відступили назад у дверний прохід крамниці делікатеси, тримаючи пістолети дулом догори. «Підземка?» – спитав Вівер. «Ага». Погляд Денді метнувся до виходу. Година пік була в розпалі, і сходами підземки текла лавина люду, що поспішали на свої поїзди. Треба брати його зараз, поки він не злився з натовпом. Давай. Ідеальним тандемом вони виступили з дверей. Роланд одразу впізнав би в них стрільців і супротивників, значно небезпечніших за перших двох. Ці були молодші, до того ж... Хоч Роланд цього і не знав, якийсь невідомий диспетчер назвав його вкрай небезпечним, а для Енді Стонтона і Норріса Вівера це перетворювало його на лютого тигра. «Якщо він не зупиниться, коли я йому накажу, він труп», – подумав Енді. «Стояти!» – закричав він, різко присідаючи і виставляючи вперед пістолет затиснути обома руками. Вівер поряд із ним зробив те саме. «Поліція, руки за Закінчити наказ він не встиг, бо тип побіг у напрямку сходів до підземки. Швидкість, яку він раптово розвив, здавалася надприродною. Проте Енді Стонтон уже завівся, та так, що стрілки на всіх його циферблатах показували зараз на максимальні позначки. Він крутнувся на підборах, відчуваючи, як усі його емоції сковує шар криги. Роланду це відчуття було знайоме. В подібних ситуаціях він переживав це безліч разів. Енді трохи провів чоловіка, що біг під прицілом, а потім натиснув на гачок свого пістолета. Чоловік у синьому костюмі крутнувся, силкуючись втриматися на ногах, і впав на тротуар. Мешканці передмість, котрі ще кілька секунд тому думали тільки про те, як би сісти на поїзд і доїхати додому, з криками, як налякані куріпки, кинулися в розтіч. Так вони відкрили для себе, що для виживання потрібно дещо більше, ніж поїзд, що прямує на Україну. «Бля, напарнику!» – видихнув Норріс Вівер. «Ти його порішив!» – знаю, – відповів Енді. Його голос навіть не затримтів. Стрілець був би в захопленні. Ходімо, побачимо, ким він був. Одинадцять. «Я мертвий!» – не перестаючи лементував Джек Морт. «Я мертвий! Це ти винен, що мене вбили! Я мертвий! Я мертвий. «Ні!» – відповів стрілець. Крізь очі, що звузилися до щілин, він побачив копів з пістолетами на поготові. Поліцейські наближалися до тіла Морта. Молодші і спритніші, ніж ті, що сиділи в екіпажі біля зброярської крамниці. Спритніші. І принаймні один з них вмів з біса добре стріляти. Морт, разом з ним і Роланд, напевно мертвий, помирає чи дістав тяжке поранення. Енді Стонтон стріляв на ураження, його куля прошила лівий лацкан мортового піджака, пробила на грудну кишеню сорочки морта, але далі не пройшла. Життя обох чоловіків, як того, що був усередині, так і того, кому належало тіло, були врятовані завдяки мортовій запальниці. Сам Морт не псував собі здоров'я, а от його шеф, чию посаду Морт й сподівався зайняти наступного року приблизно оцій порі, курив. Тому Морт придбав у крамниці Данхіл, срібну запальничку за 200 доларів. Він не підносив запальничку панові Фремінгему щоразу, коли той у його присутності засовував собі до рота сигарету. Надто вже це скидалося б на підлабузництво. Лише час від часу, і зазвичай коли поряд був хтось із вищого керівництва. Хтось, хто зміг би оцінити А. Ненав'язливу ввічливість Джека Морта Б. Дорогий смак Джека Морта Розумні люди дуже завбачливі Цього разу завбачливість врятувало життя йому і Роландові Замість серця Морта Звичайно, як у всіх, на щастя, пристрасть Морта до знаних марок з гарною репутацією під шкіру не проникала Куля Стонтона влучила в срібну запальничку і розплющилася об неї але біль він, ясна річ, все одно відчув. Коли в тебе влучить куля великого калібру, дешево відбутися не вийде. Запальничку з такою силою ввігнало в груди морта, що утворилася вм'ятина. Розплющившись, запальничка розірвалася, проривши неглибокі борозни в шкірі морта. Уламок шрапнелі розрізав йому сосок мало не навпіл. Розпечена куля також підпалила просочену бензином ватинову прокладку запальнички. І все ж, поки копи наближалися, стрілець лежав непорушно. Той, котрий в нього стріляв, все наказував людям не підходити, стояти на місці, не підходити, чорт забирай. «Я горю!» – заврищав Морд. «Горю! Погаси! Погаси! Погаси!» Стрілець лежав спокійно, дослухаючись до шурхотіння черевиків-стрільців на хіднику, незважаючи на мортові лементи, намагаючись не звертати увагу на вуглину, що зненацька зайнялася у нього на грудях і запах горілої плоті. Поліцейський вставив носок черевика йому під грудну клітину, і коли нога в черевику піднялася, стрілець дозволив перевернути себе на спину. Очі Джека Морта були розплющені, риси обличчя розслаблені. Попри те, що залишки запальнички зайнялися і горіли, жодних ознак людини, що пронизливо кричала всередині, не було видно. Боже, пробурмотів хтось із людей. Чувак, ти що, стріляв трасувальними кулями? І з дірки в лацкані мортового піджака курився маленький охайний димок. Довкола країв дим просочувався потворнішими плямами. Коли просочений бензином ватин в розплющеному Ронсоні загорівся по-справжньому, поліцейські відчули запах горілої плоті. І тут Енді Стонтон, котрий досі демонстрував блискучі результати, припустився помилки. За таку недбалість Корт відправив би його додому, перед цим надравши вуха. Вчитель навіть не став би зважати на його попередні успіхи, а сказав би, що однієї помилки в більшості випадків цілком досить, аби тебе вбили. Стонтон міг застрелити цього типу. Жоден поліцейський не знає, чи спроможний він на таке, доки обставини не змусять його це з'ясувати. Але думка про те, що його куля незрозуміло, в який спосіб підпалила злочинця, сповнила його нерозважним страхом. Тож він без задньої думки нахилився, аби загасити вогонь. І цієї ж миті стрілець ногою врізав йому в живіт. Стонтон встиг лише помітити, що очі мертвого. Він міг би заприсягтися, що вони були неживі. Дивляться на нього цілком свідомим поглядом. Стонтон відлетів назад і повалився на свого напарника. Пістолет випав у нього з руки. Свою зброю Вівер тримав міцно, однак тієї миті, коли йому нарешті вдалося звільнитися від Стонтона, пролунав постріл і його пістолет зник, як помахом чарівної палички». Рука, що його тримала, заніміла, наче по ній вгатили велетенським молотом. Тип у синьому костюмі підвівся, на кілька секунд затримав на копах погляд, а потім сказав. «Ви молодці, краще за інших, тож дозвольте дати вам пораду. Не йдіть за мною, все майже скінчено. Мені не хочеться вас убивати. А потім круто розвернувся і побіг до сходів, що вели під землю. 12. На сходах було повно людей, котрі спускалися, але, зачувши крики, стрілянину почали поспіхом підніматися нагору, одержимі нездоровою цікавістю, що чомусь притаманна саме нью-йоркцям, бажанням побачити, як усе погано, скільки жертв, скільки крові пролилося на брудний асфальт. І все ж вони якось примудрилися уникнути зіткнення з чоловіком у синьому костюмі, котрий стрімко спускався сходами. Та й не дивно. В руці у нього був пістолет і ще один у кобурі, обв'язаній навколо пояса. А ще здавалося, що цей тип горів. 13. Коли сорочка, майка і піджак почали розгоратися, а розплавлене срібло запальнички вже стікало палаючими струмками на живіт, Роланду все одно не зважав на мортові крики болю, що ставали дедалі гучнішими. Його ніздрів ловлювали запах брудного рухомого повітря, ревіння поїзда, що наближався, наростало. Уже майже час, скоро настане слушна мить, мить, коли він або видобуде трьох, або втратить усе. Удруге в житті він відчув, як навколо його голови тремтять і обертаються світи. Опустившись на платформу, він викинув пістолет, розтибнув штани Джека Морта й недбало спустив їх. Під ними виявилася пара білих трусів, схожих на панталони повії. Роздумувати з приводу цієї нісенітниці часу не було. Якщо він не поспішить, то може взагалі більше не хвилюватися про те, аби не згоріти живцем. Кулі в кишені нагріються так сильно, що вибухнуть, а разом з ними й це тіло. Стрілець запхав коробки з набоями в труси, вийняв флаконка флексу і відправив його до куль. Тепер з-під трусів гротескно випинали горби. Роланд звільнився від піджака, який лизали язики полум'я, проте не завдав собі клопоту зняти підпалену сорочку. Він чув ревіння поїзда, що стрімко наближався до платформи, бачив світло фар. Він ніяк не міг знати, що це поїзд, який їздив тим самим маршрутом, як і той, котрий переїхав Одетто. Але це знання йому передалося. Коли йшлося про вежу, Доля ставала так само милосердною, як запальничка, що врятувала йому життя, і болісною, як пожежа, що її спричинило диво. Подібно до коліс поїзда, що під'їжджав до станції, Доля рухалася логічною і нищівною брутальною траєкторією, курсом якому могли протистояти тільки ніжність і сталь. Підтягнувши мортові штани, Роланд знову побіг, ледь помічаючи людей, що притьмом забралися з його дороги. Кисень повітря підживлював пожежу, тож спочатку зайнявся комір сорочки, а потім і волосся запалало Важкі коробки в трусах Морта весь час били йому по яйцях і чавили їх Живіт скручувало від нестерпного болю Він, цей чоловік, що рухався, мов метеор, перестрибнув через турнікет «Погаси вогонь!» – вирішав Морт «Погаси, поки я не згорів!» «Ти мусиш згоріти» Похмуро подумав Стрілець. Те, що з тобою станеться, милосердніше, ніж ти насправді заслуговуєш. Про що це ти? Про що ти говориш? Стрілець не відповів. Просто повністю відключився від морта і рванув до краю платформи. Відчувши, що одна з коробок скоро вислизна зі смеховинних трусиків каналі, він змушений був притримувати її рукою. Кожна деща його ментальної сили тепер була спрямована до дами. Роланду явлення не мав, чи почує вона цей телепатичний наказ, а якщо почує, то чи підкориться, однак посилав сигнал, стрімку, гостру стрілу думки. «Двері! Подивися у двері! Негайно! Негайно!» Станція сповнилася розкотистим громом поїзда. Яка жінка пронизливо закричала. «О, господи, він зараз стрибне!» Хтось ухопив його за плече, намагаючись втримати. Але Роланд у тілі Джека Морта перестрибнув жовту обмежувальну лінію і пірнув через край платформи. І впав на колію, прикриваючи долонями пах, де зберігався багаж, який потрібно було взяти з собою, якщо, звісно, річ стрілецю стигне вчасно вибратися з тіла Морта. Падаючи, він знову покликав її. Їх. «О, Детто Голмс! дето Волкер! Дивіться!» І в ту мить, коли він їх покликав, коли поїзд з нещадною швидкістю, сріблясто обертаючи колесами, налетів на нього, стрілець нарешті повернув голову і подивився в двері. Просто їй в обличчя. Два обличчя. В бидві. Я бачу їх обох одночасно. «Ні!» – вирискнув Морд, і в останню мить перед тим, як на нього наїхав поїзд, перерізавши навпіл не над колінами, а на рівні пояса, Роланд кинувся до дверей. В прохід. Джек Морт помер на самоті. Біля Роландового фізичного тіла з'явилися коробки з набоями і флакон пігулок. Спочатку судорожно вхопивши їх руками, він розслабився. Стрілець примусив себе звестися на ноги, розуміючи, що знову став собою. Опинився у власному, хворому, охопленому лихоманкою тілі. До його вуг долинули крики «Едді, Діна й Одети!». Жінка кричала двома голосами. Лише на мить, перевівши на неї погляд, він побачив, що слух не надурив його. Одна жінка стала двома. Обидві були без ноги, темношкірі, обидві надзвичайно вродливі. Проте одна з них була каргою з потворною душею, яку зовнішня врода не тільки не приховувала, але й підкреслювала. Роланд пильно дивився на цих близнючок, які насправді були не сестрами, а позитивними негативними боками особистості однієї тієї ж самої жінки. У його погляді було щось лихоманкове, гіпнотичне. А тоді Едді знову закричав, і стрілець побачив, як із хвиль викочується омариська, та повільно підбираються до того місця, де зв'язаного і безпомічного хлопця залишила Детта. Сонце сіло, спустилося пітьма. Чотирнадцять Детта побачила себе в дверному проході, побачила себе своїми очима. Побачила себе очима Стрільця і відчуття переміщення, що зненацька нею оволоділо, було таким самим, як і Ведді, тільки значно бурхливішим. Вона була тут і водночас там, у очах Стрільця. Чула, що наближається поїзд. Оде то. закричала вона, раптом зрозумівши все, хто вона така і коли все сталося. «Де-то?» – закричала вона, зненацька зрозумівши все, хто вона така і хто це зробив. Миттєве відчуття, що її вивертає назовні, а потім інша, тільки значно болісніша. Її розривало на частини. 15. Роланд важко посунув униз невисоким схилом до місця, де лежав Едді. Рухався він як людина, що лишилася геть без кісток. Коли один з омарів зачепив клешнею обличчя Едді, і хлопець пронизливо скрикнув, стрілець ударом ноги відкинув потвору геть. Незграбно, наче на іржавих шарнірах, він нахилився і вхопив Едді за руку. Почав було тягнути його назад, подалі від води, але виявилося, що вже запізно. Йому забракло сили. «Вони дістануться до Едді. Чорт, то до них обох дістануться». Одне з потворних омарецьк спитало в Едді. «Диде-чик!» І відчекрижило клапоть від штанів разом зі шматком живої плоті. Едді знову закричав. Спробував крикнути ще, але зі здушеної глотки не виривалося ані звуку. Мотузка з деттиними вузлами впиналася йому в горло. Тепер потвори оточували їх кільцем, і все наближалися, нетерпляче клацаючи клешнями. Стрілець вклав залишок своїх сил в останній ривок... І впав на спину. Він чув, як, клацаючи клешнями, зі своїми пекальними питаннями наближаються страховиська. «Може, не так усе й погано?» – подумав стрілець. «Я поставив на кін усе і втратив також усе». Грім власних револьверів сповнив стрільця тупим здивуванням. 16 Дві жінки лежали обличчям до обличчя, трохи піднявши тіла, наче змії, що готуються напасти, вчепившись пальцями з ідентичними відбитками в шиї з однаковими зморшками. Та жінка намагалася її вбити, але вона була несправжньою, несправжньою от дівчинки. То був сон, що наснився їй після того, як на голову впала цеглина. Та тепер сон став реальністю. Сон уп'явся кіхтями їй у горло і хотів задушити, поки стрілець намагався врятувати свого друга. Втілення сну голосно матюкалося і плювало слиною їй в обличчя. «Я взяла синю тарілку, бо та тітка запротворила мене в лікарню, а ще тому, що мені не подарували особливої тарілки. І я розтрощила, бо її треба було роздовбати». І коли я побачила того білого хлопця, якому могла врізати, то йому вмазала як слід. Я б'ю білих хлопців, бо їх треба влупити. Я тирила в магазинах те, що білі вважають особливим, поки брати і сестри пухнуть з голоду в Гарлемі, а що рижеруть їхніх малюків. Це я зробила, сучка драна. Чуєш, я, я, я! Треба її вбити. Подумала Одетта і зрозуміла, що не зможе. У неї не було шансів вбити цю відьму і вижити. Так само, як і відьма не могла задушити її і спокійно піти геть. Вони могли задушити одна одну, поки Едді і... Роланд, Правжнього мерзотника! Того, хто їх покликав сюди, з'їдали живцем там унизу, біля води. Так усім їм настав би кінець. Або ж вона могла… любов, Ненависть. Відпустити горло супротивниці. Одетта так і вчинила, не звертаючи увагу на несамовиті руки, що міцно стискали її горло. Замість душити своїми руками, вона стиснула Детту в обіймах. Ні, сучко, ти погана, заверещала Детта, проте цей крик був безмежно складним, сповненим водночас ненависті й подяки. Дай мені спокій, Відшипися від мене. Воде не лишилося голосу, аби відповісти. В тому мить, коли Роланд ногою швиргонув першого нападника геть, а інший підкрався поласувати шматком руки Едді, вона змогла тільки прошепотіти на вухо жінці відьмі. «Я люблю тебе!» Руки стиснулися в смертельній хватці, а потім ослабли. Зникли. Її знову повертало назовні, а потім враз все змінилося. Благословенна цілісність поєднала обидві її половини. Уперше відтоді, як чоловік на імення Джек Морд скинув цеглину на голову дитині, яка стала жертвою тільки тому, що білий водій таксі зиркнув на них і поїхав геть. І тому, що її батько в своїй гордині не схотів повторити спробу, бо боявся, що йому відмовлять у друге. Вона стала одним цілим. Вона була одеттою Голмс, але інша. «Ану в темпі, сучко!» – заволала Детта, але її одеттиним голосом. Вони з Деттою стали одним цілим. Їй доводилося бути і однією людиною, і двома, а тепер стрілець видубув із нею третю. «Поквапся, а то ними там зараз повечеряють!» Вона подивилася на патрони. Часу заряджати ними револьвери не було. Поки вона впорається, все буде скінчено. Все, що їй лишалося... Надія. — А може є інший вихід? — спитала вона в самої себе і витягла револьвери. І раптом у її коричневих руках грянув грім. 17. Едді побачив, що одна спотворна висла над його обличчям. Змощені очі були порожні, однак у них виблискували потворні спалахи життя. Клешні вже тягнулися до обличчя здобичі. «Додаю!» Почала потвора, і тут її розірвало на шматки. Роланд побачив, як один із омарів підбирається до його лівої руки, якою він махав, відганяючи потвори, і подумав, «Тепер і лівої не буде!» Але омарисько розлетівся в темному повітрі бризками панцира і зелених кишок. Розвернувшись, він побачив жінку, від вроди якої перехоплювало подих, а від люті стигло серце. «Підходьте, козли!» – кричала вона. Ну ж, бо підходьте, нападайте на них! Я ваші погані очиська вам через раки повибиваю!» Вона підстрелила третього, що швидко між широко розставленими ногами Едді, маючи на меті водночас підживитися і каструвати його. Почвара розлетілася, наче у грів бліжки». Роланд давно підозрював, що в цих хомарів був якийсь розум у зародковому стані. Тепер він у цьому переконався. Інші потвори поволі відступали. В одному револьвері трапився негодящий патрон, але наступний постріл розірвав одного з монстрів, що заткували на дрібні шматки. Побачивши це, решта при побігли до води. Схоже було, що в них пропав апетит. А тим часом Медді задихався. Роланд заходився намацувати мотузку, що глибоко врізалася в шию Едді. Він бачив, як обличчя хлопця потроху змінює колір. З багряного стає чорним. Та й борсався Едді вже не так заповзято. А потім стрільця відштовхнули чиїсь сильні руки. «Я цим займуся». В її руці був ніж. Його ніж. «Займешся чим?» – подумав він, помало не притомнюючи. Чим ти займешся тепер, коли ми обидва у твоїй владі? Хто ти? прошепотів він, а пітьма глибша за глупу ніч вже почала ним заволодівати. У мені три жінки, почув Роланд її голос, що линув, наче згорив глибокий колодязь, куди він почав провалюватися. Та, ким я була. Та, хто не мав права бути, але жив у мені, і та жінка, котру ти врятував. Я дякую тобі, стрільцю. Він знав, що вона його поцілувала. Однак потім Роланда поглинула пітьма, і тільки її він знав протягом довгого часу. Остаточне перетасування Один Здавалося, вперше за тисячу років стрілець не думав про темну вежу. Зараз його думками заволодів олень, що вийшов до ставка на лісовій галявині. Тримаючи револьвер лівою рукою, стрілець прицілився з заповаленого стовбора. «М'ясо», – подумав він. Рот наповнився слиною, і Роланд вистрілив. «Промазав», – подумав він за мить після пострілу. «Розучився». Все своє вміння втратив. Оленю пав мертвим на краю ставка. Невдовзі думки про вежу знову посядуть чільне місце в його житті. Але зараз Роланд лише дякував усім тутешнім богам за те, що його око досі точне, і думав про м'ясо, м'ясо і лише м'ясо. Він поклав у кобуру той єдиний револьвер, що носив зараз, і переліз через колоду, за якою терпляче лежав, поки пізній полудень помало переростав у сутінки, вичікуючи, коли до ставка підійде щось досить велике і їстівне. стівне. «Я одужую», – трохи здивовано подумав він, дістаючи ножа. «Справді одужую». Жінку, що стояла за спиною, оцінюючи його поглядом карих очей, він не помітив. 2. Протягом шести днів після сутички на краю узбережжя вони харчувалися тільки м'ясом омарів і не пили нічого, крім огидної солоноватої води зі струмка. Роланд мало що пригадував з того періоду часу. Він марив у лихоманці, часом називаючи Едді Аланом, часом Кадбертом, а жінку завжди називав Сюзанною. мало помалу, його лихоманка почала відступати, і вони почали свою тяжку у глиб пагорбів. Деякий час Едді штовхав візоки з жінкою, часом в ньому їхав Роланд, а жінка руками легко обхоплювала Едді ззаду, і він ніс її на запліччі. Більша частина шляху не дозволяла їхати на колясці, і це істотно вповільнювало пересування вперед. Роланд знав, наскільки Едді знесилений. Жінка теж це розуміла, та Едді ніколи не скаржився. Харчуватися їм було чим. У ті дні, коли Роланд лежав на межі життя і смерті, згоряючи від лихоманки, марячи про часи, що давно минули, і людей, що давно померли, Едді з жінкою невтомно вбивали омарів. Поступово омари почали остерігатися їхньої частини узбережжя, проте на той час у них вже були великі запаси їжі. Коли нарешті почався край, де різ бур'ян у купі зі шляй травою, усі троє змушували себе їсти ці рослини, бо знемагали від жаги зелені. Будь-якої зелені. І так мало-помалу болячки у них на шкірі почали загоюватися. Деяка трава була гіркою, деяка солодкою, та вони їли, незважаючи на смак. Окрім одного випадку. Стрілець тоді пробудився від змученої дрімоти і побачив, що жінка смикає траву, яку він впізнав би будь-де. «Ні, тільки не цю», – прохрипів він. «Ніколи її не їж, запам'ятай її, ніколи її не торкайся!» Вона пильно подивилася на нього і, не вимагаючи пояснень, викинула вирваний жмут. Похолодівши від того, що нещастя було так близько, стрілець знову ліг. Деякі трави були смертельно небезпечні, однак та, яку вирвала жінка, стала б її прокляттям. То було чортове зілля. Від кафлексу в кишечнику Роланда все вирувало, і він знав, що Едді це непокоїть, але трава допомагала трохи втишити бурю. Врешті-решт вони дісталися справжнього лісу. Рвіння хвиль Західного моря стихло, перетворилося на ледь чутний гомін, що долинав до їхніх вух тільки тоді, коли вітер дмухав у відповідному напрямку. А тепер у них ще й було справжнє м'ясо. Три Стрілець підійшов до оленя і спробував випотрошити його ножем, затиснутим між середніми безименним пальцями правої руки. Не вийшло. Пальці були не досить сильними. Переклавши ніж до лівої руки, він спромігся сяк-так розпороти оленя від паху до грудей. Кров полилася струмком, не встигнувши зіпсувати м'ясо. Та все одно розріз вийшов поганенький. Дитина, яку нудить, і то впоралася б краще. «Тобі доведеться стати спритною», – сказав він своїй лівій руці і приготувався зробити ще глибший розріз. Дві коричневі руки зімкнулися над його рукою і забрали ножа. Роланд звернувся. «Я сама», – сказала Сюзанна. «А тобі доводилося це робити?» «Ні, але ти мені покажеш». «Гаразд». «М'ясо», – сказала вона і посміхнулася. «Так». Підтвердив Роланди собі, посміхаючись. «М'яса!» «Що там сталося?» – гукнув Едді. «Я чув постріл!» «Готуємося до Дня Подяки!» – крикнула вона. «Іди допомагай!» Пізніше вони влаштували собі королівську вечерю. І коли стрільця вже хилило до сну, він дивився вгору на зорі, відчуваючи чисту прохолоду гірського повітря, та думав, що за багато прожитих років вперше підійшов так близько до того, аби бути задоволеним життям. Він заснув і побачив сон. Чотири. То була вежа. Темна вежа. Вона стояла на горизонті неозорної рівнини, яку фіолетові промені західного сонця барвили в колір крові. Роланд не міг роздивитися сходи, що спіраллю піднімалися дедалі вище і вище всередині цегляного панцера. Але бачив бійниці, котрі зміїлися вздовж цих сходів, і бачив, як ними проходять примари знайомих йому людей. Вони піднімалися все вище і вище. А порив засушливого вітру доніс до його вух голоси, що кликали його на Роланде, прийди. Роланде, прийди. «Роланде, Роланде, прийди! Роланде, прийди! Роланде, прийди! Роланде, прийди! прийди! Приди!» «Я йду!» – прошепотів він і прокинувся. Він сидів рівно, весь вкритий потом і тримтів, наче його досі трясло від лихоманки. «Роланде?» Едді, поганий сон? Поганий, добрий, темний. Вежа? Так. Вони подивилися на Сюзанну, але вона спокійно спала. Колись була жінка, яку звали Одетта Сюзанна Голмс. Пізніше з'явилася інша – Детта Сюзанна Волкер. Тепер з них двох зродилася третя – Сюзанна Діна. Роланд любив її, бо вона вміла битися до останнього, не складаючи зброї. І боявся за неї, бо знав, що нею доведеться пожертвувати. Так само, як і Едді буде принесено у жертву, ні про що не питаючи і не озираючись назад. Заради вежі. Вежі хаї, чорт. «Час приймати ліки», – сказав Едді. Вони мені більше не потрібні. Пий і не ремствуй. Роланд запив пігулку холодною водою зі струмка, якою були наповнені бурдюки, а потім відригнув. Та проти цього він не заперечував. Відрижка одгонила м'ясом. Ти знаєш, куди ми йдемо? – спитав Едді. До вежі? Ну точно, – сказав Едді. Але це звучить так, наче я, скажімо, невігласи з Техасу без карти доріг, сказав би, я прямую до болючої дупи штата Ляска. Де це місце? У якому напрямку йти? Подай мені кошель. Едді пішов. Але тут Сюзанна поворухнулася у вісні, і Едді непорушно застиг. Жаринки багаття, що догоряло, відкидали на його обличчя червоні грані й темні тіні. Коли вона знову вляглася, він повернувся до Роланда. Роланд пошукав щось у кошелі, який тепер приємно відтягували важкі набої з того іншого світу. Знайти потрібну річ в залишках його життя виявилося не так вже й важко. Щелепа. Щелепа чоловіка в чорному. «Ми залишимося тут на деякий час, поки я одужаю», – сказав стрілець. «А ти знаєш, коли це станеться?» Роланд слабо всміхнувся. Дрож минала, підвисихав під прохолодним нічним вітерцем. Але з його пам'яті досі не вивітрювалися ті обриси фігур. Рицарів, друзів, коханих і ворогів минулого, що піднімалися дедалі вище і вище. на мить показувалися в бійницях і зникали. Він бачив тінь вежі, у якій вони були ув'язнені, що простягалася далеко вздовж рівнини крові, смерті і нещадних випробувань. «Я – ні», – відповів він і кивнув туди, де лежала Сюзанна. «А от вона знатиме». «А що потім?» Роланд підняв щелепу Волтера вище. «Якось ця щелепа заговорила». Він подивився на Едді. «І заговорить знову». «Це небезпечно?» Голос Едді звучав глухо. «Так». «І не тільки для тебе». Не тільки. Чувак, я її кохаю. Так. Якщо ти її скривдеш... Я робитиму те, що муситиму, відповів Стрілець. Тобто ми тобі по цим балах, так? Я люблю вас обох. Стрілець подивився на Едді, і той побачив, що щоки Роланда в червонястих відблизьках решток багаття блищать. Він плакав. Це не відповідь на питання. Ти ж підеш далі, правда? Так. До самого кінця? Так. До самого кінця. Хай там що. Едді подивився на нього з любов'ю, ненавистю і всією згорьованою ніжністю людини, що безнадійно намагається спізнати думки, волю і потреби іншої людини. У кронах дерев стогнав вітер. «Чувак, ти говориш просто як Генрі!» Еддій собі розплакався. Мимоволі, сльози він ненавидів. У нього була своя вежа, тільки не темна. Пам'ятаєш, як я розповідав тобі про вежу Генрі? Ми були братами і, по-моєму, стрільцями. У нас була біла вежа, і він попросив мене піти в мандри до неї разом із ним». Попросив єдиним відомим йому способом. От я й підсів, бо він був моїм братом, доганяєш. Ми дісталися до білої вежі, знайшли її. Але вона виявилася отруйною. Вона вбила його. І мене б убила. Ти мене знайшов. Ти врятував не просто моє життя. Ти мою душу довбану спас. Обійнявши Роланда, Едді поцілував його в щоку. Відчув смак його сліз. «То що, знову підсядемо. Вперед, до нової зустрічі з людиною!» Стрілець не сказав Ані слова. «Тобто, не так вже багато людей ми бачили, але я знаю, що вони є там, попереду, а там, де йдеться про вежу, завжди з'являється людина». «Ти чекаєш на того чоловіка, бо мусиш із ним зустрітися. І врешті-решт у кого гроші, той і правий. А може правий той, у кого кулі, а не бакси?» «Ну, то що, погнали? На коней? На зустріч чоловікові? Бо якщо це знову буде повторення одного і того самого лайна, то краще б уже ви двоє лишили мене на поталу омарам». Едді подивився на стрільця очима, під якими залягли темні кола. «Чувак, я жив у лайні і зрозумів, що не хочу померти брудним». «Це не те саме». «Ні? Скажеш, ти не сидиш на своїй голці?» Роланд не відповів. «А хто зайде в шарівні двері і порятує тебе, чувак? Знаєш хто? Я і ніхто інший!» «Ти видобув сюди все, що міг витягти. Єдине, що ти віднині можеш витягати, це факана пушка, бо це все, що тобі лишилося. Як балазару!» Роланд промовчав. «Хочеш знати, чого все моє життя мене вчив, брат?» Голоседді зривався і був хрипким від сліз. «Так», – відповів стрілець. Він нахилився вперед, пильно дивлячись у вічі Едді. Він навчив мене того, що якщо вбиваєш те, що любиш, то ти проклятий. А, я вже і так проклятий, спокійно відгукнувся Роланд. Але, напевно, навіть прокляті можуть сподіватися на спасіння. Ти хочеш угробити нас усіх? Роланд мовчав. Едді схопив його за лахміття сорочки. «Хочеш і її угробити?» «Всі ми помремо, коли настане наш час», – відповів стрілець. Світ зрушив з місця, але рухається не тільки він. Він подивився просто на Едді. У непевному світлі його вицвілі блакитні очі набули сіруватого відтінку. «Та ми будемо не перевершені». Він помовчав. «Ми здобудемо не тільки світ Едді». Якби на кону стояв тільки світ, я б не став ризикувати твоїм і її життям. Не допустив би смерті малого. Про що ти торочиш? Ідеться про все суще, спокійно сказав стрілець. Ми підемо, Едді. Ми боротимемося. Дістанемо поранення, але врешті-решт ми вистоїмо. Тепер уже помовчав Едді. Він ніяк не міг придумати, що відповісти. Роланд лагідно взяв Едді за руку. «Навіть перед коханням, хай йому грець, сказав він. П'ять. Врешті-решт Едді заснув біля Сюзанни, третєї з тих, кого видобув Роланда, аби створити нову трійцю. Сам Роланд не спав. Поки вітер осушував на щоках сльози, він дослухався до голосів, що лунали вночі. «Прокляття? Спасіння?» Вежа, він прийде до темної вежі і там проголосить їхні імена. Там він проголосить їхні імена, всі їхні імена. Сонце забарвило схід у колір темної троянди, і Роланд тепер не останній стрілець, а один з трьох останніх нарешті заснув. І крізь бурхливі його сни за спокійливою синьою ниткою проходило тільки одне. «Там я проголошу всі їхні імена!» Післямова Так закінчується друга з семи книг, що разом становлять епопею під назвою «Темна вежа». У третьому томі «Загублена земля» розповідається про те, як Роланд, Дедді і Сюзанна мандрують до вежі. Четверта книга під назвою «Чаклун та сфера» – це історія чарів і спокуси, та більша частина її про те, що відбувалося з Роландом до того, як читачі познайомилися з ним на шляху гонитви за чоловіком у чорному. Моє здивування від того, як тепло читачі прийняли перший том цього твору, не надто подібний до більшості книг, за які я знаний, може дорівнювати хіба що до моєї вдячності тим, хто його прочитав і кому він сподобався». Знаєте, цей твір нагадує мені мою власну вежу. Його персонажі, а надто Роланд, невідступно мене переслідують. Чи знаю я насправді, що таке вежа і що очікує Роланда? Звісно, якщо він дістанеться до неї. А ви будьте готові до того, що цілком вірогідно до вежі дійде не стрілець? І так, і ні. Я знаю лише одне – Ця оповідь манила мене до себе протягом 17 років. У цій книзі, довшій за першу, багато питань досі лишилися без відповіді, і до розв'язки цілої історії ще дуже далеко. Та я відчуваю, що насправді цей том цілісніший, ніж перший. А тепер відстань до вежі скорочується. 1 грудня 1986 року. Стівен Кінг. Вітаю, друзі. Сьогодні 514-й день після повномасштабного вторгнення. Дякую Збройним силам. У мене зараз 4 ранку 23 липня. Сьогодні мій день народження, і цей день я вважаю днем народження цього каналу, адже два роки тому тут повністю став доступним Інститут. Я загалом людина небагатослівна. Чого в біса ти тут так довго потякаєш, скажете ви? Я ніколи не практикував читання в голос. Це заняття для мене порівняно нове. Я багато разів розповідав про основну свою мотивацію створення аудіокниг. Ті, хто не скіпає моє базікання, чули, що я хочу, щоб не було нестачі україномовного контенту. Однак це також і виклик самому мені. Вимова, артикуляція, звісно, воно на кульге, але я над цим працюю. Проте, крім того, аудіокниги мені допомагають в реалізації себе як режисера. Мені не треба комусь пояснювати задачу. Сам собі її ставлю, сам реалізую. Виходить не завжди класно, але принаймні дорікати комусь не треба. Замкнути цикл. Рік тому я радів, що мене слухає тисяча людей. Сьогодні у вас тут вже більше п'яти тисяч. Це величезна довіра, і я її дуже ціную. Багатьох з вас я регулярно бачу в коментах і чекаю від вас відгуку, викладаючи черговий фрагмент. Я дійсно вважаю вас добрими знайомими. Дякую за ваші щирі коментарі. Часом вони викликають посмішку, подекуди я дійсно розчулююсь. Дехто з вас в свою чергу чекає на наступну частину, наче на наступну серію серіала. Та ви навіть знаєте, скільки разів на рік я застуджуюсь. Я знаю, що більшість із вас вже вимкнули, бо навряд я зможу сказати щось цікавіше за мея строкінга. І ви маєте рацію, я вже зловживаю». Тому скажу, що перед продовженням «Подорожі до вежі» я хочу вам прочитати невеличку повість, яка, попри свою жахливу суть, викликає у мене дуже теплі емоції. Що вона таке, дізнаєтесь згодом. натякну лише, що вона чимось мені нагадує першу книгу роману «Воно». Отже, почуймося, будьте сильними, друзі, і обов'язково все буде Україна, сонечко.